Ahó, van itt valaki? Ő nem fél a sötétben. Ő nem tart az állatok királyától. Nem ijed meg az árnyékától. Eljátszva az ócska színjátékot. Nem. Csak ez nem az, meg nem én Nem. Vele. Én visszaszámolok. 100, 99, 98. Elég. És mire gondol, ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi, civil Rádió a 98.00-án és interneten. Ma a 2017 szeptember elsője péntek van, ezt viselj könnyű elmondani. Az, hogy ez a kétfejancsi, elvileg az olyan nagyon nehéz, de... De 7 óra után 5 perccel még korai az időpont arra, hogy az ember levetereszen. Ma semmilyen hivatalos program nincs önök vannak meg én, meg az éter, meg a csend meg az egyáltalán nem feltétlen ebben a sorrendben ez a Kéfej minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora itt ezúttal a 98.00 frekvencián Nem csak önök szokják, én is szokom. Egy átköltözés másfélel arrébb, az számban nem sok. Földrajzilag se feltétlenül. Egyébként annál inkább. Ha János vagyok, egy pár percig elbeszélgetsz velem? Nem sok. A vonalban prohánszka Gábor, aki azon kívül, hogy Kejfej Jancsi hallgató, azon kívül sok minden más, de most éppen kertészmérnő, aki mi voltában van megszólítva. Gábor, a faátültetés, most felejtsük el a városligetetés, a Kejfej Jancsira jellemző, és Magyarországra inkább jellemző mondat. Maga az átültetés, attól függően, hogy egy fa hány éves, az mi mindent kíván, illetőleg egy fának, mondjuk egy csemetefa, amit te elviszel a megrendelő kertjébe, egy csemetefa, az hány éves, vagy mennyi idős? Sokféle lehet, fiatal, tehát egész suhánktól, ilyen fiatal csemeszélytől a koros fáig bármi lehet, tehát lehet akár ilyen 15-20 éves is, ugye az már nagyon nagy fának minősül itt kertészetileg legalábbis Maga a Én megrendelő amikor leadja a megrendelését akkor minek a függvényében rendel fát? És most az év, évjárattólról beszélek Legtöbbször azt hangzik el, hogy már nincs annyi ideje, hogy megvárja amíg a fa megnő uh -huh. És akkor mit van egy kertészmérnök? Hát én általában azt szoktam mondani, hogy sok esetben egy fiatalabb, a fa az utol tudja érni növekedésben egy-két év alatt a nagy fát, amit ültetek, mert a minél nagyobb és idősebb fát ültetek át, annál nehezebben talál magára az új helyen. Ugye rengeteg tényezőtől függ ez a dolog, meg a fajtól is, de lényeg az, hogy fiatal a fárak a növekedési eréje sokkal nagyobb, meg az alkalmazkodó képessége sokkal jobb. És emiatt hamarabb kezd el erőteljesen fejlődni. Milyen arányban egy... tudod meggyőzni a megrendelőt arról, hogy inkább egy fiatalt válaszol? Hát, sokszor sikerül azért. Amikor te, el... Amikor te elmész az iskolába, vagy ho hogyan hívjuk azt, ahonnan viszed a fát? Nevezzük annak, akkor ott ezek szerint nem csak nagyon fiatal, hanem idős tanuló is van? Bizony. Lehet válogatni. Mondjuk, ha én egy nagyon idős tanulót szeretnék, akkor egy nagyon idős tanuló, ugye ez relatív, de az hány Lehet akár 15-20 is. Ami egyébként azt jelenti, hogy az a kertészet maga minimum 15-20 éves, vagy létezik, hogy a kertészet, mármint hogy az iskola tart 15-20 éves tanulót, annak attól függetlenül, hogy ő maga nincs is 15 vagy 20 éves, mint intézmény? Hát ez lehet, ugye itt ketté kell választani, vannak az úgynevezett termesztőhelyek, ahol ezeket a fákat megnevelik, azok általában ilyen szabadföldi, vagy igen szabadföldi termelők, és vannak az azok azokat inkább Várudának szoktam nevezni, hogy szokták nevezni. Tehát, hogyha ha tegnap egy áruda, vagy nyílt tegnap egy áruda, az már tud árulni akár 25 éves fát is, mert megveszi a 200 éve működő termelőtől. A 200 éve működő termelőtől, aki egyébként Magyarországon termel, vagy külföldön? Öt, ez, ma már ugye a magyar termesztés sajnos visszaszorul, és egyre inkább a külföldiek vannak előnyben, de adott esetben például lombos ügyben Magyarország szerintem egész jól Ami azt jelenti, hogy ahonnan elhozzák, ott egyébként 15 vagy 20 éve nevelik már. Bizony, és ugye nem véletlenül nevezik ugye faiskolának, és akkor van egy olyan fogalom, hogy az iskolázásoknak a száma, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 15 év elültették, és azóta nem nyúltak hozzá, ha nem? hanem... Azt úgy kell elképzelni, hogy egy elültetett fát két-három évente, de fajtól függő lehet évente átiskoláznak, ami azt jelenti, hogy vagy kiveszik a helyéről, ahol van és átültetik egy másikra, vagy csak elvágják a gyökereit, fölemelik és visszateszik. Arra a helyre, hogy bírja a strapát? Hát így van, tehát hogy az átültetéshez kezdik előkészíteni, tehát a gyökeret messzik ezáltal, és ezáltal a szörnapgában lévő gyökérzet, ugye, sűrűsödik, elágazik, és fiatalon marad. És ugye, ahogy halad az idővel, ugye, ez egyre. Elnézést, Gábor, ez mennyire tűri jól a fa? Hát minél fiatalabb, annál jobban tűri. Én hát, ezt így értem, így de, de most a... egy hogy egy fa egyébként, ugye, tudom, attól függ, hogy milyen fáról beszélünk, milyen fáról beszélünk. Hát most főleg lombos beszélünk. De lombos fán belül milyen fáról beszélünk? Ez hát, itt a házfélék, jó a az hány évet él meg, és akkor mindjárt aggódni kezdek, mert magamra gondolok, de igyekszem független ettől, egy hársfa, átla egy, egy átlagos hársfa, az mennyi ideig él? Hát szerintem akár több száz évet is élhet. Ez jól hangzik. Vannak ilyen ismert sorok Magyarországon is, tehát ez több száz éves. Értem, tehát, és akkor ez a hársfa, mikor derül ki erről a hársfáról, hogy ő egyébként mennyire bírja ezt a biztorgálást, amikor elvágják a gyökereit, meg egyéb, vagy, vagy mindegyik bírja? Hát ugye, csak ha ezt rendszeresen csinálják, akkor ez nem lesz gond, mert ugye kis idő telik el két iskolázás között, és ez simán bírja. Nyilván ugye nyugalmi időszakban, mint lombolástól, lombfakadásig. Tehát novembertől, márciusig kerül időszakban fogták ezt csinálni. Értem. Uh, és akkor ő egyébként hány éves koráig ültethető? Hát vagy mondjuk, egy, tehát hogyha valaki hársfát idősebb korában rendel, akkor az hány éves az az idősebb hársfa? Fú, hát, de, de, hát szerintem lehet ilyen 15, mondjuk legyen 15 éves. Mondjuk egy hársfa az egy jó erős erő, jól növő fa, tehát az már egy jelentős fa, tehát azt úgy képzeld el, hogy van egy 220-as törzs, és azon azért van egy 4-5 méteres lombkoron. És a 220 az a magasság, hogy ez nem a szélessége. Az a törzs magasság, nem, egy, az a törzs elő... magasság, tehát ami alatt el tudok menni. Uh -huh. Az egy szablányméret egyébként. És még egy outsider kérdés a sok mellett. Melyik a drágább? Vagy melyik a mennyibe kerül? Mondjuk a hársfából a csemete az mennyi idős. Mondjuk legyen mondjuk egy 2-3 éves, 4-5 éves fa, az lehet mondjuk ilyen 6-7 ezer forint. Egy és egy 15 egy éves fa? Akkor egy fa, az lehet 860 ezer forint is. Vagy még ennél több. 200-300 ezer forint is lehet szállítani. És mekkora földlabda kell egy ilyen 15-20 éves fához? Minél idősebb a fa, annál nagyobb tehát Ezek ma lehetnek, a ilyen másfél-körméteres két földlabdák is. És azokat el tudod vinni, vagy azt akkor valaki elviszi? Hát ha viszi, a darus autó viszi. Azt a darus autó emeliben a fűtetőket, tehát már komoly gépesítést igényel. Ha átszámolunk téged hárcsfára, akkor te hány éves vagy? Te egy hány éves hárcsfa vagy? Ugye, nem tudom, már egy párszor már át iskolázva, de majd azt kiszámolom. Köszönöm szépen, Gábor. De. Ha most azt kérdezik, hogy ebből mi következik, nem tudom. Erre a beszélgetésre magam sem voltam előtte fölkészülve. Meg nem mondanám önöknek, hogy én egy hány éves hársfának érzem magam. A 2017. szeptember elsője van, és péntek a pontos idő. Három perccel múlott reggel, 4. 8 Ez a Kejfej minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Talán 2014-ben? Na, édesen, jó a helyzet. I'm uh -huh. a yeah, Szóval, talán 2014-ben mondta azt az osztályfőnök. Emlékeznek, hogy mi volt az az egyszavas izé, amit mondott? Missza emlékeznek rá? 061 489 0999 és egy egy egy elmondom még egyszer. 061, ez egy városi szám, 4-es, 8-as, 9-es, 0-as, 999-es, 0 Abban a fázisban, ami most következik, és aminek pontosan nem tudom megmondani az idejét, de nem napok, nem hetek, hónapok remélhetőleg, abban hangsúlyosan számítanék önökre. Akkor is, hogyha nagyszámban elidegenítettem önöket a kefejáncsitól, és akkor is, hogyha. Hát, hogyha zóval, valóna meg kéne tudniuk, hogy ez a műsor van. Hiszen a szájhagyomány lassan terjed, és én minimum onnan szeretnék indulni, ahol néhány hónappal ezelőtt, nem is olyan sokkal, hogy ki tudja mennyinek számíthat, a bajtam. Mondtam ugyanúgy vigyék hírét a műsornak, de hogy ezt milyen sikerrel tették, vagy egyáltalán meghallották-e, és ha meghallották, akkor akarnak-e ennek megfelelő viselkedni. Nem tudom, ez a műsor minden esetre az önök betelefonálásai nélkül is, vagy ez a műsor az önök betelefonálása nélkül is, remélhetőleg elevickel a céljáig minden nap más célra, de önökkel jobban tud nevickelni. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0630, 6771161. Mi volt az az egyszavas mondat, amit az osztályfőnök 2014-ben mondott? Mi szerepelt az óriás plakáton? leesett a hal a horogról. Azon kívül, hogy arra kérem most konkrétan Önöket, hogy mondják el, hogy 2014-ben mit mondott az főnök, és mit üzent az óriás plakátokon, azon kívül arra is kérem Önöket, hogy... Egész egyszerűen csak telefonáljanak be, és mondják el, hogy a város mely részé hallgatják a Keifej Jancsit, illetőleg, hogy hány és milyen hosszú kihagyás van az adásban. Jó reggelt! Jó reggelt! Kezdődik? Nem. Ilyet mondott volna az osztályfőnök 2014-ben az óriás... Ha volt plakás. egy óriás plakás. Kezdődik. Az a... Kezdődik olyanra, én nem emlékszem. Kezdődik. Én egy F betűvel kezdődő szóra emlékszem. F. F? Aha. Jó. Leesett a horogról. egy. 4-es, 8-as, 9-es, 0-a, es 0, -9 -9 -9 -0 -7 -7 -1 -1 -1> Jó reggelt! Jó reggel, Tagányi! Azt mondta, hogy folytatjuk. Ezt mondta, hogy folytatjuk, pontosan. És amikor én ide leültem, és azon gondolkodtam, hogy mondjam-e azt, hogy folytatom, így egyes szám egy első szemében, akkor ön mit gondol? Engem ismerve, magából kiindulva, frászkúnyhó mondom azt, hogy folytatom, vagy nem mondom azt, hogy folytatom? Hát, én meg fogom lepni. Én azt gondolom, hogy mondja. Nem, nem mondom. Akkor rosszul ismertem. Nem nem nem, ez nem, nem, nem, nem, ez nem feltétlenül. Ez, ez lehetséges, hogy inkább őről szól. Miről szól az ön esetében, ha azt mondom, hogy folytatom, és miről szól az ön esetében az, hogy én azt mondom, hogy nem folytatom? Hát, ha azt mondja, hogy folytatom, én örülök. De az önnek mit, mit jelent, ha én azt mondom, hogy folytatom? Tehát mit jelent? Hát... Mit tartalmaz? Hú, most bekérdezett. Na, akkor megpróbálom fölgöngyölíteni a dolgot. Szóval nekem minden, a hozzá hozzátartozott mindig is a magam műsora. És én nagyon régóta ezt hallgatom, és akkor ez nekem... Egy komfortérzés. Most ezzel megbántottam? Nem, ezzel egyáltalán nem bántott meg, de még nem jutottunk közelebb a válaszhoz. Hát nekem ez hozzátartozik a minden. Én ezt tökéletesen napi... értem, de a, a, a nem folytatom ehhez képest mit jelentene? Hiszen a nem folytatom nem arról szól, hogy nem lesz műsor, hanem azt jelenti, hogy... Hát, hogy nem ilyen lesz, amilyennek én ezt ismerem, tehát nem... nem, nem. Valahogy maga megváltozik, és én azt nem tudom, biztos meg tudnám szokni, csak nem szeretném. Elmagyarázom önnek, de nagyon egyszerűen. Az a fél év, ami eltelt a két kejfejancsi között, az ugyancsak 180 nap, de annál sokkal több volt. Nehéz volt. Jó kérdés... Nem tudom, hogy nehéz volt-e, alapvetően szétpattant az a szappanbuborék, buborék, amiben én korábban éltem. És mi lett helyette? Hát nem lett helyette semmi sem, lett egy szappanbuborék buboréktalan élet. Tehát egész egyszerűen megláttam magamat és az életet szappanbuborék buboréknél. Különösen lehetséges, hogy most is szappanbuborék van, de akkor ez egy másik, mint ami korábban volt. Tehát ott volt -e... nem lehet beszélni? De... Féle érti az egész történetet, amikor az ember azt mondja, hogy folytatja, akkor abban az van benne, hogy azt folytatja, amit előzőleg abbahagyott. hagyott, most pedig amikor azt mondom, hogy nem folytatom, akkor azt mondom, hogy nem azt fogom folytatni, amit korábban abbahagytam. de ez is kejfejancsi lesz, és aki azt a kejfejancsit hallgatta, pontosan rá fog ismerni erre a kejfejancsira. Lehet, hogy lesz rólam majd egy véleménye, vagy lesznek kérdése, ezok az akkor remélhetőleg fölteszi, de ezt itt most nem ott folytatom, ahol az előzőt abbahagytam. Hát én most nagyon kíváncsi vagyok. Önnek nem volt az életében olyan periódusa, amelyben mm. volt egy esemény, amely alapvetően megváltoztatta a dolgokat, és attól még ugyanúgy ráttott levest, de saját magáról más Jaj, éleképpen... de hogy nem volt. Volt, volt bizony. És elég sokat változtam akkor. Nem is nagyon ismertek rá, mindig mondták, hogy te nem voltál régen ilyen, de aztán olyan lettem, és Jó, akkor leterélődtek amakor... a barátaim is. Igen, amikor azt mondták, hogy te nem voltál ilyen, akkor mit mondtak, hogy miért, milyen lettél a, a, ahhoz képest, mint amilyen voltál? Hát az addigi ismerőseimnek nyilván kényelmetlen lettem, mert voltak valamilyen, ami nekik valamiért kényelmes volt, és aztán megváltoztam, és akkor már nem voltam olyan kényelmes. Jó, ez így egy kicsit dodonai. Szóval az, ami akkor ott február 28-áról március 1 bekövetkezett, a számomra egy teljesen váratlan dolog volt, független attól, hogy minden nap elmondtam, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de az ember arra, ami ott bekövetkezett, mégsem volt felkészülve. És ami utána történt, az nem egy ilyen moldovai történet volt, hogy gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, hanem alapvetően az volt, hogy nem gondoltam, nem gondoltam, nem gondoltam, nem gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, és nem volt olyan, hogy az egészet, az egészet végül is a nyakomba kapom, hanem az egész egy olyan csomag lett a végén, Uh, ahol most még pont időben fog neki az ember a kejfejjacsi készítésének, mert, mert ugye az emberben ott volt, hogy hát ennek akkor vége, és hogy mi lesz utána valami más. És akkor ez most már <kül> teljesen kialakult önben az, hogy mi volt az előtt. Hát, hogy hogy akarja folytatni. Az, hogy mi, van, mi volt mögöttem, az többé kevésbé látom, hogy mi van előttem, azt természetesen nem látom. Van róla egy elképzelésem. Tehát én például most ugye azzal a határozott szándékkal térek vissza, hogy mutassak egy képet az országnak saját magáról a 2018-as választások előtt. De ha valaki megkérdezné tőlem, hogy ehhez miért volt szükség pont 2018-ra, ez nem hajánál előrángatott dolog-e, akkor azt mondanám neki, hogy de kicsit az, ha azt kérdezi, hogy mi a célom, akkor most például az a célom, hogy az országnak mutassak egy tükröt, benne persze teljes mértékben saját magamnak, de ha azt kérdezné tőlem, hogy ez most összefüggésben van-e azzal, hogy én le akarom váltani a Fideszt, és valaki mást akarok hatalomba segíteni, akkor azt tudom önnek mondani, hogy alapvetően nem. Alapvetően az azt foglalkoztat, hogy mindenki nézze a tükörbe, és azt követően egyébként tényleg van egy ilyen dátum, ami feltetlen áprilisban lesz, hogy elmegye szavazni, és ha elmegy, akkor hogyan szavaz, és avval mire teszi le a voksát, de olyan mondat, mint ami annak idején elhagyta a számot, hogy én el fogom dönteni a választásokat, ilyet én most nem fogok mondani. Hát akkor nagyon kíváncsian fogom hallgatni az ön műsorát. Én már nagyon kíváncsian fogom várni, amikor ön be fog telefonálni. 061 és 0630 677 1161 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én akartam mondani ezt a folytatjukat, csak a telefonba úgy van beütve a a, hogy fiala. És aztán az kicsöngött, kicsöngött, kicsöngöt, kicsöngött, de mire rájöttem, úgy van beírva most már, hogy civil fiala. <gül> Semmi, csak ezt akartam mondani. Rendben van, de maradhatunk ott, ahol az előzőleg abba hagytuk, hogy um, az önvéleménye szerint egyébként is most nem ugyanazt folytatom, mint amit az előle a tagányival abba hagytam. 2018-ban fogja azt mondani a Fidesz, hogy folytatjuk? Nem fogja mondani. 2014-ben, ha mondta, miért mondta, és 2018-ban pedig miért nem fogja az önvéleménye szerint, közben, még, még nem tartunk ott, mint amikor 2014-ben mondták, hogy? Hát egyszerű, egyszerű, szerintem az én már ezt már mondta, tehát ez még egyszer nem fogja elsütni ezt a úgynevezett poént. Igen, de a folytatjuk az ennél több, nem? Tehát a folytatjuk az egy státuszkóra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy amit így, eddig igen, csináltunk, igen, az, az, az jó. Oda és, hát nem, és az, hogy folytatjuk. amit csinálunk, az jó. Tehát az, azon nincs érdeme, az értelme igen. változtatni. Igen. De egyébként potenciálisan ki lehetne írva? Tehát a, azt üzenik azoknak, akik igen. rájuk szavaznak, hogy minden úgy fog tovább történni, mint ahogy eddig ment? Hát azért írhatják ki, mert ez a szavazótábor ez nem változik. Ebben biztos? Hát ha, hát, ha valami ordenári nagy dolog nem történik, akkor nem változik. Egyenőre nincs ellenzék, az nem is érdekes, Annyi, az érdekes, hogy ami megvan Fidesz-szábor, az rá is kész. Ennyi a történet. Nincs ellenzék, vagy olyan ellenzék nincs, akikhez csatlakozni tudnak. Olyan ellenzék nincs, ami le ami, tudná váltani Milyen ellenzék van? Szedetvedet. De mi a, a különbség a Szedetvedet és a Nem Szedetvedet ellenzék között? Hát a Nem Szedetvedet az egységes, és tudja, mit akar, a Szedetvedet az meg össze-vissza körül. Ami azt jelenti, hogy aki szavazni fog, az azért fog szavazni a Fideszre, mert habár nem ért velük egyet, de nincs senki, akive, akiket vele. Nem, nem, szerintem, szerintem az, aki most szavaz a Fideszre, az, az, az becsukott szemmel, becsukott füllel szavaz. És van másfél és aki, két millió ember Magyarországon, aki becsukott hát, szemmel és becsukott füllel éli hát, az életét. Most én nem tudom másképp elkezelem, amik, amik ugye történik itt mondjuk Magyarországon, hogy kicsit figyel, nem tudom másképp értelmezni, mint hogy valaki nem lát, nem hal, és csak húzza az X-et. Nem, nem inkább arról van szó, hogy ezek az emberek, ezeket az embereket valamilyen módon nem tudják megszólítani, vagy azon a módon nem tudják megszólítani, hogy szeretnék, így aztán abban a hiszemben vagyunk, ön meg én de most éppen ön, hogy ezek az emberek becsukott szemmel és becsukott füllel élik az életüket, amiről mind a ketten azt gondoljuk, hogy kicsi a valószínűsége legfeljebb politikai nézetek terén lehetne. Így, hát, de o, persze, persze, persze. Így jó, politika. de hát olyan ember, aki egyébként nyitott szemmel és nyitott füllel közlekedik az utcán, az hirtelen miért süketül meg, és miért lesz én a, én azt szabatom, szabatom, hogy ilyen, fülkében? Igen, tehát azt, hogy ilyenkor mindig van egy magyarázat, az, hogy még mindig ez a jobbik választás. Ezt nem a jobbikra gondoltam. Értettem. Köszönöm szépen. Nem folytatom. Illetve nem ott folytatom, ahol abbahagytam. Folytatom, mert itt ülök. És ez mindent elmond. De nem ott folytatom, ahol Ott nem tudnám és nem is akarom. 061-489-0999 és egy. Az elkövetkezendő két hét a belakásról szól. Ebben a belakásban kíváncsi vagyok arra, hogy ki mindenki van itt. Ebben a két hétben és persze később is kíváncsi vagyok arra, hogy a városnak melyik pontján lehet hallani a rádiót és melyik pontján nem. És arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen gyakoriak a kihagyások, amelyek ismerősek adott esetben az előző életéből, de itt még nem annyira, és milyen hosszúak. Valamint tudok változtatni, valamint nem, de természetesen nem csupán arra vagyok kíváncsi, hogy kihagyja a lélegzet. Ha kihagyja a lélegzet, akkor próbálok gyógyszert keresni annak érdekében, hogy ne hagyjon ki. Tehát nem folytatom, illetve folytatom, de nem úgy, Másfelől pedig kíváncsi vagyok arra, hogy hol halják és hol nem, és ahol hallják, ott milyen kihagyásokkal. És persze kíváncsi vagyok még nagyon sok minden másra is. 061 489 09999 itt 39-esnek kell lennie. Tehát 061, 4es, 8-as 9-es 099 és 030-76, és akár hiszik, akár nem. Ezt már fejből mondom. egy. Ez a key Minden, amit az onnapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fialájános műsora. A hallgatók, akiket semmilyen vonatkozásban nem akarok visszaédesgetni, mert a hallgatókhoz való viszonyulásom alapvetően nem fog megváltozni. De akikre, mint megszólalókra, a leghatározottabban számítanék, mert habá itt a Deafoe Jósdában én vagyok elvileg a főszereplő, a Jós. De ha senki nem kérdi ki a véleményemet, akkor az is saját magamnak mégse szövegelnék annyit. Ha rossz volt a hasonlat, bocs. Ja, és minden nap kísérleti műsor, és minden nap utolsó oldás. Most konkrétan például szeptember elsőjén, hetes perccel fél nyolc után nem érzem úgy, hogy kergetne a tatár. Ami nem azt jelenti, hogy rengeteg időm van, de nem úgy ülök itt és beszélek, mint akit kerget a tatár. Tegnap még tudtam, hogy valami hosszú, lírai bevezetővel kezdek, de már ezt elvitte az élet, és szerintem jól tette. Újpest 1885 futball Kft. ellen indított pert az Újpesti torna egylet. Az utána azért fordult a fővárosi törvényszékhez, mert a futballklub az engedélyen nélkül cserélte le a régi Lilafehér címet. Az új címer az utóbbi hetekben heves ellenállást váltott kiszurklói körökben. A vitában már korábban a látott, hogy Roderick düstetli Többségi tulajdonába tartozó Újpest 1885 fútból a Kft-t megalapító társasági szerződés kimondja a foci csapat arculatának megváltoztatásához a kisérségi tulajdonos UTE hozzájárulása is szükséges. A hendek fényében már eleve meglepő, hogy az úgyben az UTE cégjogi eljárás helyett személyiségi pert indított, pláne, hogy a Felperes Egyesület jogászai a bíróság előtt egyébként hivatkoztak a társasági szerződés említett passzusára. Fő követelésük mégis az volt, hogy a bíróság mondja ki, a foci a címcsserivel megsértette a jó hírnevüket, illetve a további a törvényben nem nevesített személyiségi jogaikat. Pontosan milyen személyiségi jogokat érdeklődött Palotás Gergely törvényszéki bíró, mire a felperes jogászai közölték az Ute saját arculati integritáshoz való joga, és a presztíz élvezéséhez fűződő joga sérült. Az alperes képviselő visontai csongor ügyvéd ezzel szemben rámutatott, ilyen személyiségi jogról még senki sem hallott. Palottás Bíró azt is tisztázni igyekezett, hogy a felpere szerint akkor voltak éppen társasági jogi vagy személyiségi jogi soksértés történt, mire az úter részéről megjelent ügyvédek közölték, álláspontjuk szerint mindkettőre, ráadásul a szerződés szegés kapcsán egy olyan polgári jogi paragrafust is idéztek, amely a szolgáltatás követeléséről szól. <hül> Hol van a társasági szerződésben bármiféle szolgáltatás? Fordult palotás Gergely, ismét a felperesi oldalhoz, azt a választ kapta, hogy a kisebbségi tulajdonos nélkül döntéstől való tartózkodás szerintük szerződéses szolgáltatás. Ha nem érték, azon nem csodálkozom, én se értem, de olvasom, ez van leírva. A bírós szerint viszont nem az derült ki, a néhány perce szünet után kiirdetett ítéletből és nem győzte hangsúlyozni, a beadott személyiségű jogi kereset nyomán a bíróság nem vizsgálhatta a címcseréről szóló ügyvezetői döntés társasági szerződésnek való megfelelőségét, csak az, hogy az alperes megsértette a felperés jogi hírnevét, illetve jó hírnevét. Már pedig egy címcsere nem jó hír sértést, tehát az indoklásban kitért arra, és valóban nem léteznek olyan személyiségi jogok, mint a saját, arculathoz, in, saját arculati integritáshoz való jog, és a presztis illavezéséhez fűződő jog. Ezek olyan bonyolult dolgok, hogy felolvasni sem tudom őket. Hogy az után miért nem azt a határozatot támadta meg a bíróság előtt, amelyet az Újpest 1885 Futball Kft. a társasági szerződés megsértésével hozott a címmel megújításáról, rejtély. A polgári törvénykönyv rendelkezése alapján viszont úgy tűnik a mostani elhibázott per közben az UTE kicsúszott abból a 30 napos határidőből, amelyet a jogszabály a jogsértő határozat megtámadására biztosít. A teremben megjelent, az új címét ellenző szurkolók felháborodtak az UTE jogászainak ügyetlenségén. Így a magyar nemzet, ez Lándori Tamásnak az írása volt. Most pedig megpróbálom felhívni Vintarmanntel Zsoltot, aki az alábbiakat fűzte az eseményhez. A bíróság úgy döntött, hogy nem személyiségi jogi kérdés az uta esetében a felnőtt csapat egy egyoldalú megváltoztatása, így a keresetet elutasította. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, sőt, kifejezetten nehéz lesz. A jogszabályok azokat betartukra vonatkozik, az azokat megszerülket nem vagy csak nezen tudja kordában tartani. A társadalmi szerződés egyértelmű kimondja, hogy csak 100 os egyetértés mellett lehet az Újpest labdarúgó csapatának szimbólumait így a címerét megváltoztatni, ilyen döntés azonban nem született, az Újpest FC bolga, Belga tulajdonosa, semmi bolgár, belga tulajdonosa mégis megváltoztatta. Sajnos beigazolódott, hogy ilyen esetre nincs precedens, és nagyon nehezen kikényszeríthető, hogy ilyen egyébként egyértelműen az után jogai sértő döntés megváltoztatása. A cégbíróságon természetesen tud az UTE beadványjal élni, de ott maximum megállapítják, hogy jogtalan volt a címcsere, illetve a csere, de nincs szankcionálási és visszaállítási lehetőség, ezért is volt a próbálkozás. Ez a próbálkozás. Kérem az utét, ne adja fel, harcoljunk tovább, szégyeljen magát mindenki, akihez a címeres gyalázathoz, asszisztált, nincs mentség, nincs indok. Újpest egy város egy csapat, egyszerelem egy élet, ez valami új szöveg, mármint ez az egyszerelem egy élet egy izé. Most megpróbálom Winter a Zsolt telefonszámát kivarázsolni a telefonkönyvemből. Van benne ötös, meg egyes, meg nulla, de ez így ebben a formában kevés ahhoz, hogy felhívjön. Nem beszéltem meg vele, szeretném a tudnak. Fiala János vagyok, és egyrészt visszatértem, más meg már itt készülődöm, ez már a műsor egyébként, remélhetőleg hallgatja, vagy innentől kezdve hallgatni fogja, és hát természetesen a tegnapi döntés fel érdeklődnék, hogy mi él önben, avval együtt, hogy felolvastam, amit írt a Magyar Nemzet, és felolvastam azt is, amit ön írt. A Facebook oldalán én adásban vagyok, ön egyelőre még nincs. Adásban segítsem, nem alkalmas, később alkalmas, sohasem alkalmas. Jó, rendben van, akkor 5 perc múlva felhívom, egyeztessük urainkat, nálam 3 Oké, okay, köszönöm. 5 perc múlva jön. 061-489-09999, remélem nem mondtam többet, illetőleg 0630-677-1161, természetesen bármilyen témában. Jó reggelt! Rakatos István, jó reggelt, kívánok. Jó reggelt! Én azt nem értem ebbe a történetben, hogyha egy cégjogi hibát vét a többségi tulajdonos akkor a kisebbségi tulajdonos miért nem a cégbírósághoz fordul első lépésként? Megpróbálok majd összehozni téged beleértve, hogy ugye Wintermantel zolt, Zsolt ugye nem maga a peres fél bár az önkormányzat is fordult valamilyen jogi izéhez nem fog tudni válaszolni a kérdésedre Jó. Fogalmam, nincs. Veszem, Fogalmam nincs, meg fogom próbálni Amikor azt mondtam, hogy nem azt folytatom, amit abba hagytam az nem azt jelenti, hogy ezek a kejfejancsik ezek ne lennének fejancsik. Hosszú idő lesz mire el fogom tudni ezt mondani jól, de mind a ketten jól járunk, mármint Önök és én hogy ezt nem akarom 5 percbe vagy 10 percbe belesűríteni. nem járnánk jól Jó reggat! Jó reggat. Jó reggelt kívánok, én tímárendel vagyok, és egyrészt azt szeretném segítéképpen mondani, én az autóban rádiózom, hogy egész Óbuddától kispestig mindenhol lehet hallani a, a rádiót, a belvárosban jó. is meg. És mennyi Igen, kihagyás és k... van benne? Vannak néha, nem, ma, ma például nem volt, általában van, általában szokott lenni, de nem zavarunk. tehát az értelmes azt nem... Hát, hogy nem zavaró, ez azt jelenti, hogy hozzá lehet szokni, de azért az jó lenne, hogyha nem lenne azért, az ember szíve például ne így viselkedjen. A civil rádiótól én például elnézem, nem baj ez. <gül> Jó, ez itt, áll, itt, itt, itt állj meg egy pillanatra. Amikor azt mondja, ezt a civil rádiónak elnézi, az a mondat valójában mit fed? Azt, hogy a civilségnek van egy amatőrsége, egy amatőr áthall, tehát, hogy amatőrök csinálják, azt vélem, úgy vélem, és hogy ez belefér, ez a kis hiba uh -huh. a százalék. Tehát hát egy nem cipőnek jönni. nem válhatna le így a talpa, hogy most cipő megjelentést hallottak. De az, hogy amatőr, ez az nem azt jelenti, hogy rossz. Oké, rendben van, tehát abban belefér, hogy értem, értem. Igen, belefér, és az értelme nem zavarja, ez nagyon fontos, mert ha... Ön régebben is hallgatta zavar, az... a civil rádiót? Egy éve hallgatom a civil rádiót. És hogyan találtál? Igen, az már régebben. Véletlenül ezt ott bent ismerik, egyébként, mert én is szoktam bent lenni, de ö, ezt a történetet sokan ismerik. Én hallgattam az egyik műsorát, és most már tudom, név szerint Tóth Mónikának hívják, akinek egyrészt a hangja elvarázsolt, másrészt pont ez, hogy semmiféle profilmust nem éreztem, csak egy otthoni, vagy egy ilyen stúdióbeszélgetést, ami, ami nagyon jó idő volt, nem játsz, megjátszós volt, nem volt róla, nem, ételekről, borokról, sajtókról. <gül> de ez engem megfogott. Na várjon, is, még egyszer. Tud, Zoltán, amit... mondott? Nem, tud, Mónikát. Oké, jó, igen, Figyelj, igen. A másik, amit szeretnék mondani, én nem politizálok, nem foglalkozom a politikával, csak amit az ember itt hall meg, lát meg. És ezt a csakot most így tényleg úgy gondoltam, hogy én nem foglalkozom vele, de mint ezt azt néha hallani. Na, és amit az előző, kezdővel ezelőtt Júr mondott, hogy nem egységes a baloldal, illetve nem egységes, bocsát az ellenzék, én csak annyit szeretnék mondani, szerintem nem is kell egységesnek lennie, hiszen az, az ellenzékben az ő hogy mindenféle, és én, én, én nem hiányolom, hogy nem egységes, amennyiben, hogyha nem. Csak azt szeretném tudni, hogy akkor ki az Úristenre kell majd 2018-ban az az Azért, megéljük, azért nagyon érdekes, amit mondom, mert nekem pont az jutott az eszembe, hogy nekem azt tanították a valamit adó felnőttek, akiknek a szovát egyébként én hosszú ideig nem értettem meg, hogy az ember nem azért lép ki egy szerelmi kapcsolatból, mert egy másikba akar belelépni, hanem azért, mert abból a szerelmi kapcsolatból, ami talán előtte szerelmi kapcsolat volt, annak vége van. És hogy milyen érdekes, hogy a politikai választásokra ez nem áll. Tehát az, hogy az ember egyébként elhagyja azt a politikai családot, akikre korábban szavazott, azott esetben nem megy el, tömegesen nem megy el, érvénytelenül szavaz, ugye ez a megoldás nem létezik, mert valakire szavazni kell, Miközben egyébként lehetséges, hogy a kiábrándulás persze nem ugyanabban az értelemben megvan, mint egy emberi kapcsolatból. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Igen, igen, de hát nem tudom, hogy ezt a gondolatot folytatom -e. én, én arra gondolok éppen ezért, hogy, hogy én például nem fogom tudni, hogy kire szavazzak, hogy ne, forgálód, hogy ne, forgálód, ne forgálódjon, ez a dolog. Tehát szeretném, hogyha valami történne, valami változás történne. De itt de... megkínálné egy pillanatra egy dolgot, tehát alapvetően, amikor azt mondja az ember, hogy vált, ugye egy emberi kapcsolatban, ott is nagyon nehéz, mert ugye a tolstói nagyon jól megírja, hogy amikor az ember a másik fülén meglátja azt a sörssal, amit korábban nem látott, az valójában arról szól, hogy ki szeretett belőle, hiszen az a szőrszál nagy valószínűséggel korábban is ott volt. A példa egyszerre jó és egyszerre nem, mert ez a Fidesz nem volt minden szempontból olyan mint most, ez a szőrszál ez talán az elmúlt 4-8 évben oda függetlenül attól, hogy hajlama volt-e rá. De amikor azt mondja ön, hogy változás szeretne, akkor azt egy vagy két mondatban meg tudja fogalmazni, hogy ez a változás miben állna és mi lenne? Na, akkor most megint ezem, nem foglalkozom politikával. Ön mondta ezt a mondatot. Amit én látok, az az, hogy valahogy, és mindenben, mindenben amit látok, azt arra a hagyatkozom, amit látok hogy egy ilyen hatalmi vezetés van, tehát amikor világosan lehet látni, hogy ugye a többség, vagy a nép mond, mit, mit nem szeretne, vagy mit szeretne, akkor is van egy ilyen dafke, mert megtehetem, és semmi másért, csak mert hatalmam van. Tehát a hatalommal való élés és visszaélés, és á, én ezt látom mindenben. Én, én speciál a Liget követem, meg most héten nem tudom, mert, mert, mert zavarban vagyok, de mit tudom én más ilyen, ilyeneket mindegy, csak azt szeretném mondani, tehát, hogy ezeken azt látom, hogy van egy ilyen, egy ilyen akkor is megmutatom, hogy én meg tudom csinálni, és meg tudja csinálni, ezt meg tudja csinálni, mert semmit nem tud csinálni. De a közérzetét de... egy tízes skálán ez mennyire befolyásolja? Hát én mindig mindenkinek azt mondom, hogy nem ezzel foglalkozom, ugye, és hogy nem ezek De ezt az, már tehát, egy kicsit az... többször mondta annál semmit, hogy az ember ezt Igen, ebben mert a formában amár, el mert, tudna hinni. mert, mert félek attól, hogy hülyeségeket beszélek. De nem tud hülyeségeket, az az az könyörgem, hogyha ő azt mondja, hogy ebben a cipőben az ő lába rosszul érzi magát, akkor attól még az ortopédus vagy a cipész nem fogja azt mondani, hogy ő hülye. Mert de nem. Cipő egy normális cipősz és egy, rondo, egy normális ortopédus nem ezt mondja. Lehetséges, hogy azt fogja mondani, hogy asszonyom az ön lábára Nem ez a cipő való, mert egyébként, amit érez, az joggal érez, bár ilyen mondat, hogy joggal érező önmagában uh, lehetetlenség. De nincs az ön gondolkod. Tehát, amiben ön visszafogul. Én gondolkodásom a tájékozatlanságom. Ez az, amit figyelek, de ezt most ne, talán ezt mondjuk, akkor kérdezem meg még egyszer, amit az előbb, mert hirtelen elfejtettem. Mit kérdezett, hogy. Egy-két mondatban kéne megfoglalmazni. Hát, a skálán, igen, a skálán mennyit. Hát szóval, a végé, igen, az a vége, hogy mennyit zavar. Mm. Mennyire zavar. Hogy mennyire zavar, erre, uh -huh. erre szavazok most? Mennyire uh -huh. zavar. Hát nem nagyon. Szóval, engem, mondjuk hát az ember ugye a közepén, de hát az felé, felett, tehát ötös. Igen, ezt sejtettem. Köszönöm, hogy hívott. Megpróbálom visszahívni. Uh, Dani, most meddig tartunk? cig. Jó. Abban lehet, hogy egy kicsit csúszunk, de... Oké. Okay. A visort az Újpest önkormányzat támogatja. Lát? Lehet? Szóval a Magyar Nemzet újságírója e, arról beszél, és az ön hollapján is, vagy a Facebook oldalán is arról van szó, hogy nem-e arról van-e szó véletlenül-e, hogy nem azzal kapcsolatban indítottak pert e, az újpesti tornaegyilet jogászai, mint amivel kapcsolatban kellett volna? Hát én nem vagyok jogász. A, az teréről meg annyit tudok, mert nyilvánvalóan tájékozottam, hogy egy elég komoly kis szakma is tábült össze, alkotmánybíró volt miniszter, újpest ügyvédek, és euh, találták ki ezt a dolgot. Valóban ugye itt arról van szó, hogy a társasági szerződés rendelkezik arról, hogy a címer megváltoztatásához 100%-os tulajdonosi döntés kell, és ilyen döntés nem született. Tehát az egyik út az lehetett volna, és talán még lesz is, euh, hogy megtámadják a cégbíróságon, ezt az ügyet, vagy ezt a kérdést, és akkor majd egy másfél év múlva a cégbíróság megállapítja, hogy igen, ez jogszerűtlen volt, de nincsen szankcionálási lehetőség. Tehát lenne egy papírja az uténak arról, hogy hát az ő nem tudom mihez tulajdonához, akármilyen való jogát megszerzették, de nem lehetne szankcionálni, és ezért kerestek, próbáltak egy olyan formulát találni, ez a személyiségjogi per, amikor ugye a személyis jog arculat és egyéb nem tudom milyen megjelenési formához való jogának a megsértését próbálták kimondani, mert itt van helyre helyreigazítás, közzétételés, visszaállítási kötelezettség, vagy legalábbis lehet, amennyiben a bíróság elfogadta volna ezt az érvelést. A bíró első fokon nem jó, ugye azt mondta, hogy egy társadalmi szervezetnek a logója mint olyan, az nem olyan kérdés, amivel kapcsolatban személyiség jogi kérdés felvethető lenne. Igen. De én ezt nem tudom megítélni, hogy ezt most jól találták-e ki, vagy sem. Egy olyan megoldást akartak az a, a, a, a jogászai, illetve a segédő e, jogvégzett emberek, amivel valóságos eredményt lehet elérni, és ez már visszaállítható. Egy cégbírósági papír, hogy jogszerűtlen volt, semmit nem ér, volna, vagy nem érnek, mert ugye ott van hogy jogszerűtlen, de attól még nincs kényszerítve eszközünk, nincs szankció. Fokus ha telefonálhatsz, én próbáltalak téged elérni, mert már volt olyan, aki érdeklődött a PER iránt, meg hogy mi miért történt benne. 061-489-0999, itt 39 es van, illetve 06 az egyik természetesen foglalhat lesz, hiszen azon a polgármester van Wintermantel Zsolt. Hallják egymást? Mikrofonálok, nem vagyok, én hallok téged. Az rendben van. É mi... Én is. Én is. Jó, akkor kérdezem. A kérdésem az továbbra is az, hogy ha jogszerűtlen a, a sport az uta szerint a társági szerződéssel ellentétes döntés, akkor miért nem azt számadták meg első lépésben? Ha a bíróság kimondja, hogy jogszerűtlen lépett föl, akkor miért nem azt követően próbálnak személyiségi pert vagy bármi más, nem ha nem hagyja végre. De miért szételezik fel, hogy nem hagyja végre? Már mi mi lett volna, hogyha kimondja a bíróság, hogy a és ezért megváltoztatja a címet, vagy visszaváltoztatja? Én az előbb erre próbáltam válaszolni, újat nem tudok mondani. A társaság, az az, a, a, a, a, akik összegyűltik, ezt az utat választották. Pontosan azért, mert a hogy... Mester, az... Bocsánat, de ő azt mondta, hogy nem kötelessed, vagy az azt mondta, hogy nem értek volna semmit a jogerős döntéssel se, mert úgy se változtatta volna meg, vagy nem lehet kötelezni rá. Én azt gondolom, hogy ha az embernek igaza van, akkor azt igenis mondassa ki és majd meglátjuk, hogy utána mi lesz. Hát én annyit tudok, az én fórumomon az úgyvestetszű ügyvédje egy hosszúra nyújt este, nem is tudom milyen indokkal följött, és ő elmondta, hogy ők, mint a jogászok, tájékoztatták a tulajdonost arról, hogy ez jogszerűtlen lépés. Ennek ellenére ragaszkodott, sokan le akarták beszélni róla, ennek ellenére ragaszkodott hozzá. Tehát erős a gyanú feltételezés, természetesen ebben önnek igaza van ez csak gyanú és feltételezés, hogy ha amennyiben van egy cégbírósági döntés, hogy a döntés jogszerűtlen, ez őt nem hatja meg egészen addig, amíg kényszerítő eszköz nincsen. Azt kéne tisztázni fókusz, hogy logikai szempontból mi a különbség a között, amit te gondolsz, és amit a többiek gondoltak? Én csak magamat tudom ismételni, hogy ha nekem igaza van, és ezt a bíróság is kimondja, akkor jobb helyzetben vagyok, mint hogyha ezt a bírósággal nem mondhatom ki. Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy ehhez képest az, amivel kapcsolatban a per indult számodra logikailag miről szól? Tehát ha egy személyiségi perként fogja föl az, aki úgy érzi, hogy sérelmet szenvedett a számodra, mit jelent? Vélhetőleg igaza van... Érzelmileg, és hogy jogilag igaza uh -huh. van, azt meg nem tudom megítélni. De, de, lé... b... de számodra nem Bocsánat. a lényegénél fogja meg a történetet? A dolognak a számomra az, és lehet, hogy autista vagyok, többször megbeszéltük, ha van egy társadalmi szerződés, ami kimondja, hogy csak 100%-os egyetértés esetében van mit csinálni, akkor azt nem teheti meg enélkül, és a mégis ezt tette meg, és megpróbálom meggyőzni, de nem változtatja meg a véleményét, akkor bíróságra megyek, és a cégbíróval kimondatom, hogy a társadalmi szerződéssel elleneset lépett. És ha már van egy Egyencs... ilyen papírom, utána el tudom dönteni, hogy kártérítést kérek, vagy végrehajtást kérek. Tehát egy csomó minden olyan dolog van a cégjogban, amit a cégbíró és ha kimond, akkor azt meg lehet változtatni. Jó, a másik so, fél. Fél. Én van nap, mint, nap, mint nap játszok ilyet. De bocsánat, én nem vagyok, én nem vagyok jogász, de, de azt mondták, hogy ezek különálló történetek. Tehát, hogyha egy cégbíróságom, ugye egy önálló bíróság, nem a törvénység, Kimondja ezt, hogy törvénytelen volt és a társasági szerződés megsértését jelenti, ettől még ez nem egy végrehajtható it. Tehát pont azt mondták, hogy nincsen utána kényszerítési lehetőség. Polgármester úr, lesz egy, papír, lesz egy papír, ami érzelmileg lehet, hogy valakinek sokat jelent, hogy hú, de jó igazam van, de attól még a címer nem áll vissza. Ebben nem értek önök. Ha, hát, okay, de... ha van egy papírom, hogy nekem volt igaz, amit a bíróság is kimondott, hogy szerintem egy csomó egyéb eszköz létezik még, amivel ki tudom kényszeríteni. Nem feltétlenül jogi úton. Na, de hát segítsen nekünk ebben. Milyen úton? Megadom a telefonszámomat, szívesen találkozok önnel, elmondom a kapcsolatot. Nem nekem a jogás csapatnak. Én, ne, én nem voltam ott. A jogás csapatnak is szívesen elmondom. Jó, na, ez nagyszerű. nagyszerű. Köszönöm szépen. Jó, adáson kívül akkor ez be fog következni. Köszönöm szépen. De ahhoz mit szól uh, Wintermanta Zsolt Ugye mi nem tegeződünk, abban maradtunk. Bár voltak ilyen, ilyen kezdeményezések, de most már így maradunk, amíg együttműködünk, aztán az után majd le lehet, hogy összetegeződünk. De ugye, amikor azt mondja a bíró, hogy oké, okay, rendben van, fogjuk fel személyis jogi perként, de ő nem tud mit kezdeni azzal, hogy saját arculati integritáshoz való jog és a presztis élvezéséhez fűződő jog, akkor ott azért baj van azzal, aki ezeket megfogalmazza, vagy baj van a bíróval. De ebben most én, én volt, volt már, hogy, hogy kritizáltam a bírósági döntést itt ugye az ominózus uh -huh. fagy fagyállós ügyében. E, ebben az esetben hagyd ne tegyem meg, mert ugye, nyilván én is föltöttem néhány kérdést, és ha én megyek harcba, mert ha harcba indulok, akkor, akkor, akkor én minden fegyvert üsszek magammal, a kis is, meg az atomrakétát is, nem tudom, hogy ez a taktika, ez, ez, ez most jó volt, vagy hibás volt. Én olyan úgy emberek... Első hangzásra nem hangzik jól. Tehát értelmetlennek, magyartalannak hangzik. Tehát én magam nem tudom megmondani, hogy aki ezt akarja, vagy ebben lát hibát, az valójában miben lát hibát, és mit akar helyreállítani. Tehát, hogy én most kiadnám a népnek, hogy fogalmazzák meg, hogy ők meg tudják-e mondani, hogy mi az a saját arcilotti integritáshoz való jog, és a presztízs élvezés, élvezéséhez fűződő jog, akkor lehetséges, hogy nem járnék jól. Igen, de hát ugye a, a, a, a, a magyar jogban ö, elég sok ilyen hasonló fútra. Meg Egyáltalán, amikor meghallunk egy rendőr szóvivőt és foganatosított meg az elkövetett, hogy, hogy van egy ilyen fogalmazás, az nem tudom, van legyen, van hogy... Azt kérdezem öntől, hogy fellebezés lesz? Én úgy tudom, hogy lesz fellebezés, és további jogi utat keresnek. Tehát én azt gondolom, hogy már csak azért is, és lehet, hogy ezt párhuzamosan meg kellett volna tenni, de ugye nem összeköthetők az ügyek, lesz előbb-utóbb egy olyan cégbírósági határozat, hogy ez a lépés törvénytelen volt, de azzal a jelen, az én jelen tudásom szerint kitörölhek. Tehát, hogy attól még nem lesz visszaállítva a címen. Csalódást érzett de? Nagyon és dühölt. Azt így magát, mindenki, aki ehhez a címeres gyalázathoz asszisztált, ott valaki egyébként az, a, a, tehát az után nem, de mindenki, aki a másik oldalon van, azokon kívül bárkit kárhoztat még? Én uh, ne, azokon kívül nem. Hát akinek ehhez közel van. Tehát, hogy Nyilván tudjuk, hogy ha egy tulajdonos nem csinál nyarat, tehát ő a döntés, de ahhoz, hogy ezek végrehajthatóak legyenek, hogy ezeket csinálják, hogyha itt elméletileg újpest alkalmazottak van az FC-nél, akkor szerintem van egy olyan határ, aminél azt mondom, hogy köszönöm szépen. Ehhez már nem asszisztálok. Vagy pedig egyébként asszisztálok hozzá, csak a onnantól kezdve nem mondja magát Újpest szurkolónak, nem mondja magát az újpesti tradíciókhoz elkötelezettnek akkor legyen egy egyszerű, jó fizetett alkalmazott, de akkor onnantól kezdve, mint újpesti érzelmi szurkoló megszünt létez. Jól mondom, hogy gyarmati Eszter? Nem mondtam én neveket, majd mindenki magára. Most csak arra gondoltam, hogy a akkor ha szembe jön, attól még köszön neki? Eddig mindig köszöntöm neki, meg egyébként attól még, hogy én nem értünk egyet valakivel, meg meg, meg más gondolunk a világról, és adott esetben, ha, ha egymásra éve lennénk, más képviselkednénk, attól még az emberi ö, minimum tisztelet az mindenkinek jár. 8 óra 5 perc van, úgyhogy a 8 órás hírek már súlyosan toporognak itt a határon. Egy kérdésem volna még, volna még sok, de most ezt nem teszem fel, elvileg volna még rá időnk. Újpest, egy város, egy csapat, egy szellem, egy élet, ez új szöveg? Nem, nem, ez egy régi. Csak én nekem nem tűnt fel? Hát, most azt én nem tudom. Hát ugye, ha jól tudom más csapat, kedvenc, ott valószínűleg több ilyen mondás rigmust, strófát ismerünk. Most nem né némi problémát. szomorúságot hallok a hangjában az alapvetően ennek a döntésnek szó? Alapvetően igen. Igen. Tehát az a, az a probléma, hogy itt tegnap. E Sesták miniszter úr jelenlétével letettük egy multifunkcionális sportcsánoknak az alapkövét. Igen. Eh, tehát vasztom. alapvetően egy nagyon-nagyon jó és, és pozitív hangulatnak kéne lenni. Erre délután jött a területékből a villámcsapás, reggel már volt a tévéműsorból szintén ez a téma, úgyhogy a mai napon nem lesz. Ott volt? A tárgyalás volt? Nem, nem, nem, nem, mert a rend, mindig tehát, dolgom volt és nem tudtam elmenni. Jobb, jobb is? Hát lehet. <gül> lehet, Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm a napot mindenkinek. Önök Vintermantai Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét, ami is ott az Újpest önkormányzat magata. Ahó, van itt valaki? Ő nem fél a sötétben. Ő nem tart az állatok királyától. Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az ócska színjátékot Nem Csak ez nem az, meg nem én Nem vele. Én visszaszámolok Száz 99, Kilencvennyolc Elég És mire gondol, hogy ki lehet az Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió a 9800 n És interneten 1, 4 8 9 0 9, 9, 9, 0 6, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Más szignál Még lesz egy kicsit pofásítva, de És hogy például mi az, amiben nem folytatom? Hát például az hogy azért én máskor, ilyenkor hosszú előadást tartottam arról, hogy mi történt az elmúlt fél évben, most pedig látszólag úgy viselked, mintha nem történt volna semmi. Csak hivatkozom különböző, itt el nem mondott dolgokra, amelyekre majd lehet, hogy egyszer közösen vagy egyedül sort kerítek, hogy elmondjam, de ez a műsor itt most úgy szól, mintha tegnap is lett volna egy fejadjsi. Hogy ezt könnyű megtenni, vagy nehéz, én azt gondolom, hogy 061-489-0999 és 0636771161. Tegnap kiütéses győzelmet aratott a magyar labdarúgó válogatott Lettország fölött. Porigaláztuk és északi szomszédainkat. Én egy olyan azt mondanám, hogy szegmensét, akkor egy kicsit csipesszel fogom meg, de nem tudom, hogy valaki kitalálja-e azt, hogy én a mérkőzés kapcsán mit hoznék fel, És annyit mondanék könnyítésképpen, hogy a közvetítésről van szó, de hogy milyen közvetítésről Arról nem tennék említést. Magyarul nem érdekel a győzelem, vagy most nem elsősorban a győzelem érdekel, persze örülök neki. Nem a gólokról beszélek, nem a közönség viselkedéséről. Nem a közvetítés színvonaláról, hanem magáról a közvetítésről. Olyan hosszú ideig nem hagyom Önöket találgatni, mert ennyit nem ér a történet, de ami mögötte van, az már talán igen. 061 489 0999 és 0630 Figyelek, ha van mire. We'll be right <laughs> Akkor közelítsünk. Mit gondolnak? A tévés vagy a rádiós közvetítésről szeretnék beszélni? 061 489 0999, 39es és 06367 Ének előtt arról beszéltem, hogy mennyire fontos számomra az, hogy legyenek hallgatói telefonok, mert szükségem van rájuk. beleértve hogy fogalmam sincs, hogy itt most a 98-as frekvencián 2017. szeptember elén hányan vannak olyanok, akik egyáltalán tudják hogy ez a műsor létezik itt, illetve hát akik itt hallgatják, azok nyilvánvalóan igen, ezért nagyon furcsák azok a hirdetések, amelyek a magyar nemzetben, a népszabadságban korábban vagy a népszavában jelennek meg, hogy fizessen elő a népszavára, miközben egyébként az ember a népszavát olvasa. Legfeljebb ez mondjuk azokra vonatkozik, akik veszik az újságárusnál és nem előfizetők, de ők azt is mondhatják, hogy egyik nap népszava, másik nap magyar nemzet, harmadik nap semmi sem. hogy most negyed-kilenckor arra kérném Önöket, hogy valaki telefonáljon be, hogy akkor menjünk egyel még tovább. Ki az, aki rádión hallgatta a közvetítést? Magyarország Lettország! ország. fél fél kilenckor kezdődött Melyik adón hogy közvetítették? 061 489 és 06 de örülök annak a telefonnak is, aki egyszerűen az iránt érdeklődik, hogy vajon most miért ezt firtatom? emlékeznek arra, hogy mit kifogásolt annak idején az antalkormány kormány az eskütéterük kapcsán. Önök még emlékeznek arra, hogy évekkel ezelőtt, de korán sem olyan régen, mint amikor az antalkormány kormány letette az esküjét, én mit kifogásoltam Szávai Ágnes US Open szereplése kapcsán, ismét csak MÉDIA Kívánok, ha jól emlékszem, az Antal kormánynak az Közvetített a kapcsolatban egy begrendült. Közvetítette a televíziót, tehát az eskütétel időpontjában maradt a dobberóvó mérkőzés ment. Igen, ezt mennyire tartotta ön rossznak, vagy hogyha így visszavégszik rá, és ez történt egyébként, akkor az önvéleménye szerint mennyire hoztak rossz döntést? Hát ez egy történelmi pillanat volt, szerintem egy rossz döntés volt. Szerintem egy eszemen döntés volt. Tehát aki ezt a döntést hozta, annak nem volt ki a négy kereke. Uh, Emlékszik-e arra, hogy Szávai Ágnes valamikor 2007. szeptemberében meddig jutott a US open Aztán döntőt döntőt, Azt hiszem, tán játszott. nem, de a televízió nem, nem, ma, ma, majdnem. Majdnem, ugye a negyed döntőig jutott, uh, és ott kikapott de nem, nem délután volt, hanem később, de nagyon szépen köszönöm, hogy segített, nagyon sokat segített. 0630 677 1161 és 061 4890 999. És most már ott tartunk a Kejfej idejében, az Antal kormány idején még nem volt Kejfej de 2007. augusztus 5-én, ami szeptember 5-e, már javában volt. Emlékeznek-e arra Horváth Pétert is beleértve, hogy Mit kifogásoltam én 2007. szeptember 6-án, miközben sajnos vagy hál' most nem tudom megmutatni hangban azt, amit én 2007. szeptember 6-án kifogásoltam reggel. Fenn kell tartanom persze a tévedés kockázatát, de tételezzük fel a jól emlékszemre. közben nem győzön hangoztatni, hogy vigyék hírét a spártaiaknak, hogy van Kejfejáncsi a 98-as frekvencián. Kicsi, néha kihagy, de vég. Haha, emberek 0614890999 és 063677161. Szába Jágnes. Negyed döntő US Open. 2007. szeptember 5-e. Egyébként Kuznyecova szóval győzte le 6164-re. Senki? Ugye ott tartunk, hogy nem adták az eskütételt, mert egy back volt. Jó reggelt! Jó reggelt, hát megint én vagyok, csak mondom, hogy a Szávai Ági miatt meg, megszakították a, a műsort a tévébe, és őt adták az ő meccét. Ez így van, de mi volt a műsor? Hát arra már nem emlékszem, csak arra emlékszem, Segítséget hogy nem kérdez. volt betervezve. Igen, jól beszélt. 2007-ben ugye nem a Fidesz volt. Tehát csak arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy vannak olyan magyaros dolgok, amelyeket mi egyébként megpróbálunk most már a Fideszhez kötni, de a Fidesz lehet, hogy csak tanult. Ha, -ha emberek, aki nem tagányi, aki nem a fókusz, hányan vagyunk még? 061 489 099 és aztán persze mondom, hogy miért is kérdezem, és miért vetem föl ezt az egészet. Itt a Kejfejancsiban viszonylag kevés a véletlen, ami van, az tök jó, de az nem mindig én vagyok. Volna itt még valaki? 2007. szeptember 5-e 0614890 nulla. 9, 9, 9 és 0 36, 7, 7, 1, 1, 6 7 és közben folyamatosan hívogassák az embereket, hogy Kejfejancsi, Kejfejancsi, Kejfejancsi tudja, hogy van? És a Kejfejancsának pontosan az a sajátja, hogy feldönthetetlen. Velem szemben, akiről kiderült, hogy súlyosan feldönthető. Jól érzékelem, hogy senki nem akar ez ügyben megnyilvánulni? 8-22 0614890999 és 7 7 1 1 1. egy egy egy próbálkozás talán meg Kerével azt mondanák, ha nem hát nem. Kicsi szoború vagyok. Kicsi zenei szerkeztek, aztán mondom azt, amit mondani, szerettem volna, de jobban örültem volna, hogyha a cipőkanalat kapok önöktől. 2007. szeptember 5-én emlékezetem szerint a magyar televízió híradója, amely fél kor jelentkezett annak idején, mert nem volt még hírcsatorna, ott történt valamilyen műsorváltozás. És hogy azt mondom, hogy valamilyen, azt azra fölmondom, hogy nem emlékszem pontosan, talán az egész híradó máskor volt. És én azt kérdeztem másnap szeptember 6-án, függetlátó, hogy Száva Jágnes kikapott, hogy győzött volna, és ezt kérdeztem volna, hogy az önök véleménye szerint Száva Jágnes sikere. Hogy eddig jutott a US open az az önök véleménye szerint megére annyit, hogy a híradó szokott időpontját megváltoztassák. És ez annak kapcsán jutott az eszembe, hogy ten útközben közben voltam két állomás között, amikor befejeződött az első fél ideje, a Magyarország Lettország, emlékezetem szerint világbajnok is serejtezőnek, és... Én szörföltem, ahogy ezt szokták mondani, bár ki nem állhatom ezt a szót, de nincs nála jobb a csatornák között, és bár olyan nagyon nem szörföltem, hiszen azt gondoltam, hogy valahol közvetítik, akkor az a Kosut rádió lesz, és ebben nem is nagyon tévedtem. Ugye ez a nemzeti főadó, hogy annak idején én megtanultam, a Kosut rádió az az. Ugye a Kosut rádió, hogy mi rádiónak hívják? De arra nem számítottam, hogy az egyébként 10 órakor jelentkező késő esti krónika az emiatt korábban kezdődik. Hogy ez negyed tízkor kezdődötte, vagy fél tízkor, nem tudom megmondani, valószínűleg negyed tízkor kezdődött. Háromnyed tíz után kicsit nyögvenyelősen aztán folytatódott a mérkőzés közvetítése, elsősorban azért, mert valamilyen hanghiba volt, de megmondom önöknek őszintén, hogy miközben szerettem volna követni a labdarúgó mérkőzést, amelynek a tétje, hát tízes skálán... Jó, akkor most azt kérdezem önöktől. A tegnapi focimesnek a tétje, ami világbajnoki szereplésünk reményében, egy tízes skálán, ahol tíz a maximum és egy a minimum, hanyas volt? 061 489 09999 és 0630 677 1161 a kérdés tehát az, mekkora volt a tétje a tegnapi mérkőzésnek a világbajnoki szereplésünk kapcsán. Nem az ügyben, hogy Berns Torp most marad-e vagy sem, az engem teljesen idege hagy, hanem az, hogy kijutunk-e a világbajnokságra vagy sem. A tízes skálán a tízes a maximum, az egyes pedig a minimum. 061, 489, 099 és egy. És függetlenül attól, hogy ez most a szegénységi bizonyítványom lesz-e, vagy sem, arra szeretnék visszautalni, hogy azért a klasszikus időkben egy ilyen kérdésre nagyjából 5 perc alatt minimum tíz választ kaptam, és nem szeretném, mint a farkat méregetni, hogy most mennyi fog befutni, de örülnék, ha hívnának. A műsor 14 éven a nem való. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Természetesen egyes volt. Sajnálatos módon is természetesen egyes volt. Köszönöm szépen. Várnék még egy vagy két telefont. A világbajnokságra való kiutásunk szempontjából mennyire volt fontos a tegnapi mérkőzés? Tízes skálán, tízes a maximum, egyes a minimum 061-489-0999 és 0630 Jó reggel. Egyes volt a... Köszönöm szépen. És akkor megvárnék még egy harmadik telefont. 06.30. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánom. Hát A kérdésre való válasz szempontjából tízes volt, hogyha kijutnánk, de hát valószínűleg nem fogunk kijutni. Hát akkor, válaszoljon a kérdésre, elnézést most akkor feltettem. A világbajnokságra való kijutásunk szempontjából tízes, a tegnapi mérkőzésnek most volt ilyen tétje? Szerintem volt, mert elvi lehetőség még van arra, hogy kiusson a magyar válogatott, de gyakorlatilag biztos, hogy nem fog. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem kettes volt a jelentősége, mert matemitikai esély még elvileg van, egyébként csak az. Oké, okay, én egyébként, ha eddig olyan voltam, hogy szerettem volna pontosan visszaigazolni magamat, akkor most elhatárolodom korábbi magamtól, bár szeretem a visszaigazolnak. Azt adja meg nekem, arra válaszolja nekem, hogy az én kérdésfelvetésem teljesen agyament. Ha én azt kérdezem öntől, hogy a Nemzeti Főadó a műsor rendjét miért rugja föl, Miért nem teszi a Petőfi rádióra, miért nem teszi a Dankó rádióra? A Bartók rádiót nem mondom, bár azt is mondhatnám, de attól a legidegenebb. De a nemzeti főadó úgy dönt, hogy este tízkor nem a késő esti krónika lesz, hanem azt a Magyarország, Letország világbajnoki selejtező mérkőzés okán, talán tíz és tíz között, de én fél tíz után hallgattam, akkor adja. Ön ehhez mit szól? Hát nem vagyok meglepődve azt tudván, hogy a jelenleg vezető politikai Tartja, de látja, milyen a... érdekes, hiszen nem biztos, hogy itt volt, de én korábbi abban arról beszéltem, hogy az altal kormány eskütételét nem közvetítette a televízió, pedig akkor nem a Fidesz volt hatalman, és Szávai Ágnes US Open szereplése fölött érzett örömében az akkori szocialista kormány, vagy a szocialista SDSS-es kormány 2007 szeptemberében is úgy gondolta, hogy ne akkor legyen a híradó a magyar televízióban, mint amikor volt. Tehát ez nem a Fidesz től való Istentől és Fidesztől való eretnek gondolat. Mit Na, szól hozzá? Hát talán az, hogy, hogy mindenki próbálja meglovagolni az, a, a sikereket. A sportsikereket azon, azon keresztül próbálja magát előre tolni, vagy nem, nem. Erre tudok gondolni. Bár én is, <gül> én, én is ezen gondolkodom, ahogy, ahogy én is természetesen, mert, mert ezek nem normális dolgok, biztos. Jó, ma ki tudja hányan hallgatnak labdarúgó mérkőzést, rádióban, de nyilvánvalóan, hogy azokra is tekintettel kell lenni. De hogy emiatt a Kossuth Rádió megváltoztassa a műsorrendjét, én úgy gondoltam, hogy ez teljesen indokolatlan. Azon gondolkodtam, hogyha ez egy sorsdöntő mérkőzés lenne a világbajnokságra való kijutásunk esetén, akkor mit mondanék? Mert egy világbajnoki döntő az érne -e annyit, hogy ne közvetítsék tíz órakor a Kossuth Rádióban a késő esti klónikát, arra hajlok azt mondanám, hogy ne közvetítsék. Sőt, azt gondolnám, hogy ha játszanak a harmadik helyért, akkor sem. De valami assúgja belül, és ne kérdezze, hogy mi, ugye végig erre hallgattam én a Kejfejancsi készítése közben, hogy az, hogy tegnap, a harangok is ugye az évnek egy napján nem szólnak, Lehet azt mondani, hogy a fiala szokása szerint kötekszik, de ha kötekszik is, miközben nem gondolnám, hogy kötekednék, de saját magamról ad ne fogalmazzak meg véleményt. Azt mondom, hogy ez egy értékbeli kérdés. Este 10 órakor késő esti krónika van. Mi az, ami a késő esti krónikát eltántoríthatja a 10 órától? Szerintem Istentől való vétek volt az Antal kormányes kötételét nem leadni, és azt gondolom, hogy aki akkor így döntött, az konkrétan hülye volt, és azt gondolom, hogyha én annak idején bármilyen műsorban ennek nem tulajdonítottam jelentőséget, vagy épp az ellenkezőjét mondtam, akkor én is hülye voltam. Nem kisbetűvel, nagybetűvel, csupa nagybetűvel, hülye elipszilonnal és ijjében is. Azt gondolom a tévedés minimális kockázattával, hogyha jól emlékszem, aki Szávői Ágnes US Open-en való szereplése kapcsán megváltoztatta a magyar televízió híradójának kezdési időpontját, annak szintén nem volt ki a négy kereki, hozzátérve, hogy ilyet az ember egyébként csak felsőbb engedéllyel tehet. És az a helyzet, hogy imáron megtaláltam a harmadik pontot, aki a magyarország Lettország mérkőzés okán negyed-tízre teszi. Ha negyed-tízkor volt a kezdésén, akkor még nem voltam a rádió monitorja előtt, hogy hangszója vagy milyen van a rádiónak. Tehát aki úgy dönt, hogy a magyarország lettország világbajnoki selejtező miatt negyed-tízkor fog kezdődni, a késő esti krónika tíz órás helyett, avval szintén hibánszik valami. Hogy ez ebben a pillanatban jutott az eszembe, ha talán emlékeznek rá, ha talán ez egy kicsit sok. Annak idején, amikor a Franka Project került adásba, akkor Harsányi Gábor, Dr. Harsányi Gábor Intelmei alapján én nagyjából 5 percenként elmondtam, hogy ami elhangzik, az nem tükrözi a műsorkészítő és a rádió véleményét, hogy ezzel elkerüljük a perelhetőséget. Ezzel együtt volt perelhetősége, vagy volt pere. A Franka project de ezzel kapcsolatban nem volt. Miközben a magyar televízióban, a Hírtévében és az ATV-ben csíkok garmadája megy, mi történik a világban. Én a Kossuth Rádióban szinte soha az életben nem hallottam olyat, hogy egy műsort, ha nem is szakítanak meg, de így lehúzzák a zenét. Így. Ugye így szól teljesen. És mondjuk azt mondanák, hogy a Hervi Hurikán... Miatt Houston környékén felrobbant egy vegyi gyár. Hogy Barcelonában egy terrorista 13 embert ölt meg a Ramblán, mert belehajtotta tömegbe, és aztán ennyi történne csak. még annyi se feltétlen mondani, hogy adásunkat megszakítjuk, bár ez annyiban jó lenne, hogy az ember tudná, hogy ez nem valami tréfa. Bár a nemzeti főadón elvileg... Bár ma már. 8 óra 36 perc van. Ha ez ügyben, bárki bármint 061-489 és 0630 egy Annyit nem ér, hogy a jövőheti heti ezt a kérdést neki nekiszegezzem Lázár Jánosnak, de annyit talán megér, hogy még két mondatot fűzzünk hozzá. Elsősorban, hogyha önök úgy gondolják, én már lerágtam róla a csontot. De ha önök visszarakják rá a húst, akkor vagy találnak olyat, amit én még nem. Hajrá! 061-489-0999-0637-1161. Figyelek, ha van mire. Közben folyamatosan arra kérem önöket, hogy vigyék hírét annak, hogy ismét van kejfejjáncsa jövő héten további kéréseim is lesznek, de a mai műsor, amely ides tovább már több mint másfél órája tart, és fáradtam kicsit. Igen, az embert ez igénybe veszi. Nem feltétlen fizikailag, de van olyan, ami mentálisan is fárasztó. Jó reggelt. Jó reggelt. Úgy tudnám megmagyarázni, hogy Súggyörgy az oka annak, hogy a Kossuth rádióval van a sport. Ugye Súggyörgy volt az, aki a Petőszik annak idején gurlitzerré lefokozta, Kondor Katalin idejében a sport az még a Petőszín volt. Aztán ugye, jött, aztán ugye jött a kormányváltás, és Fidesz ugye annyira el volt adósodva az ország, hogy egyszer nem engedhette magának meg azt a luxust egy új rádió hogy sokkal többet kölcsön a rádióra, ugye inkább. Nem én szakítottam meg, és szeretném elmondani, hogy még, vagy ki tudja mennyi ideig nem telefonszám kijelzős telefonokkal dolgozom. Ennek következtében visszahívni nem tudom önöket. Hogy ez ebben, ebben lesz egy később változás, erre nem tudok változni. Egyelőre szegény ember nem hívószám kijelzős telefonokkal főz. Ennek következtében egyedül az úrra múlik az, hogy a telefon beszélgetésünk folytatódik el, mert a telefont nem én szakítottam meg, és nincs Rendelkezés álló szám. Jó reggelt! Tiszteletem, Fion, Érdekelnék, hogy a kormányinfon részre lesz-e? Lesz Részt -e? fogok venni. E, a jövő héten még nem tudom, de onnantól kezdve. Igen, ha másért hmm. nem, hogy folyamatosan elmondjam. Fiala János, Civil Rádió, hogy okay, Hogy Hogyne? Persze. Helyes, helyes. Igen. A kérdésem lenne, hogy van egy mindig az a szlogen, hogy gyermek az első, hogy a családi pótlékot a kormány vajon tervezi, lehet -e egy ilyen mert a, a újságírói kérdést feltenni, esetleg a Lázár úr a lehetséges, ezen még nem gondolkodtam, majd átgondolom, hogy fel akarok-e tenni egy ilyen kérdést, most egyére nem tudok válaszolni. De az előző telefonáló, hogyha itt hallgatja a is akkor tapasztalhassa, hogy nem én szakítottam meg a vele való beszélgetést, tehát ha úgy gondolja, és fontosnak tartja azt, amit elkezdett, akkor ugyan fejezze már be. 061-489-0 Jó reggelt! Álló, jó reggelt kívánok! Csak egy gyors bejelentkezés. Műsor elején kérdezte, hogy hol milyen megszaggatással szag lehet hallgatni. Én most Kecskemétre jöttem az M5-ösön, a 65-ösig tökéletes volt. A 65 östől a 75-ösig szaggatott, hát most már alig hallható, de ez, jó, hát ez, ez a jó, ez legyen a legnagyobb baj. Ez még te nem te... az intenzív osztály. Köszönöm, Világ... világos, Nagy... azért, mo azért mondtam, hogy 65-ig kestől még tökéletes ez, volt az M5-ösön. Ez egy nagyon jó hír. Nagyon szépen köszönöm. 061 489 099 és 06 3677 Nem feltétlenül annak mondom, aki telefonált, mert az egyszer már felhívott, tehát valószínűleg tudja a számot, de ha bárki más be akar kapcsolódni a műsor elkészítésébe, hogy az illető valamit elkezdett mondani, megszakadt és hát nem fogom tudni. Ugye Súktyai-nél tartottam Kondor Katalinnál, a Petőfi Rádiónál. Ugye a kérdés az volt, hogy normális dolog-e, hogy ma Magyarországon a nemzeti főadó máskor adja a késő esti krónikát egy labdarúgó világbajnoksági selejtező mérkőzés okán, olyan szituációban, mint amilyenben ma van Magyarország a saját, a saját csoportjában. Ez volt a kérdés. Ez van a kérdés. Mindjárt 3-9 lesz. És határozottan azt állítom, hogy elfáradtam. késő esti krónika először 0614890999 és először. A 2017. szeptember elsője van, és ma, tudtam, ma lesz a Magyar Úszó Szövetségben egy közgyűlés, aminek én a hírét nem tudtam olvasni a Magyar Úszó Szövetség honlapján, de ez nyilvánvalóan az én hibben. Ha valaki segít, megköszönöm. De valaki megmondja, hogy ma mi lesz a téma, de alapvetően mitől híresül el egy esemény, ami még előttünk van, azt megköszönném. 061 489 és egy Minden esetre Siklós Edik felteltem, most éppen nem tar tartozik a hallgatóink közé, mert hogy korábban az volt, és Szávali Ágnes kapcsán biztos okosabb lett volna, mint én. De se baj. Az egyen, egyénenként nem fogom felolvasni, mint azokat, akik korábban engem hallgattak, már csak azért sem, mert nem vagyok tisztában a népsorról. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó És még mielőtt befut az első telefon a Magyar szövetség mai közgyűlése kapcsán, hadd csak fel egy hírt... Ami nekem nagyon tetszett. A regnáló Európa-bajnok Magyarországi feldépése megmozgatta a hazai futballkedvelőket, így néhány óra alatt a jegyek a Grupa arénában vasárnap este, megrendezésre kellő mérkőzésre, megrendezésre kerülő, mindegy, emelet. Azonban azoknak sem kell lemondaniuk a meccsnézés közösségi élményéről, akiknek nem jutott mérkőzésre, mert a Magyar Lobdoló Szövetség közös meccsnézés szervez a Budapest Barba. Az esemény már reggel elkezdődik 9.30-tól, tehát fél tíz-től várják a legkisebbeket és családjaikat, akiket a szurkolói falu focis játékai mellett a Budapest Park saját rendezvénye, a Pöttömket interaktív gyermekprogramja és várnak. Tudják, a Budapest Park az, ahol egyébként koncerteket szoktak rendezni. Ilyen esemény nem tudom milyen gyakran van, nem akarok olyan mondatot mondani, amit később aztán korrigálnom kell. A délutáni főszereplője Grillus Vilmos, aki 11 órától lép fel a nagy színpadon. A belépés a felnőttek részére délután 1 óráig 500 forint, utána a belépés egész délután és este ingyenes. Magyarul Grillusz Vilmos sokba kerülhet. Egyébként, hogy miért kerül addig 500 forintba, majd egytől egyáltalán nem, erre én semmilyen magyarázatot nem találok, de most megint belülem biztos a kötegedés szólt. Tehát reggel elkezdik fél szurkulói falu focis játéka mellett, pöttömket, interaktív gyerekprogram, a délat főszereplője Grillus Vilmos 11-től, a belépés a felnőttek részére 13 óráig 500 forint, utána belépés egész délután és este ingyenes. Ez ilyen emelesz. Tehát ez így, ahogy van. Tehát. Hadd ne fűzzek hozzá a kommentet. Ezt a Grillus Vilmossal kapcsolatos megjegyzésemet pedig hát elnézést kérek, de a, a logikám diktálja. A belépőkből származó bevétel 50%-át jótékonysági célra fordítják, a piros orbohac doktoroknak adományozzák. Na most ebből meg az következik, hogy olyan jelentős összegre számítanak a dilelt folyamán, amit egyébként érdemes átutalni a piros orbohac doktornak, mert egyébként mondjuk, ha 5000 forintot átutalnak, az még mindig több a semminél, de ezen az alapon egész délután lehetne 500 forint, hiszen. hiszen. De ez most megint a kötekedés hangja volt. Délután a foci lesz a főszerep, a fiatalok és idősek számos focis játékban kipróbálhatják magukat, így lesz rúgás erősségmérés, így dolgó sebességmérés, dekázó verseny, fejlőverseny, verseny, és tékból is. Ráadásul a részlevők között különféle ajándékokat sorsolnak ki, sőt, korábbi válogatottak megjelenésre is számított a helyszínen szurkoló közönség részleteket nem írnak játék este 7 óraig szórakoztatják a kicsiket és nagyokat, majd DJ Lofty Beggy a leghúzósabb slágerekkel alapozza meg a hangulatot a meccsre, mit nevezünk leghúzósabbaknak, ez szintén nem részletezi az MLSZ. Közvetlen a BB s kezdet kezdete előtt Hegedűs Henrik vezetésével most majdnem mondtam valamit, de nem mondtam. Egy rövid futball szakmai elemzés is láthatnak a parkban szurkoló rajongók. Az nagyjából olyan lehet egyébként, mint amikor nemeskült István beszélt a késő esti film bemutatók előtt. Tehát nagyjából olyan érdeklődésre tarthat ez számot, de most megint a rossz indulat beszélt belőlem. Közvetlenül a VB-s előtt, hegedűs herik vezetésével egy rövid futballszakmai szakmai elemzést is láthatnak a parkban szurkoló rajongók. Várnak mindenkit szeretettel. Hogy tetszik? Tehát annak idején, amikor volt ugye a labdarúgó Európa-bajnokságon az a fantasztikus menetelésünk, amire most nagyjából úgy emlékszünk vissza, mint amikor, hát mint, mint, nem tudom, mint hát amikor nyökte Mátyás búcshadát, Bécsnek büszkebára. Tehát nagyjából így. Tehát ez már maga a történelem. És ez hát fantasztikus dolog. Akkor ugye emlékezetem szerint a Margit-szigeti atlétikai stadion nyitották meg, ahol tényleg nagyon sokan voltak, és amiután fantasztikusan tudtak örülni az emberek, ezt azért nem tudtam én itthon megélni, vagy csak egy részét, mert külföldön voltam, de akkor, akkor meglátszott az a nemzeten, hogy mennyire vár a győzelemre, mennyire vár a sikerekre, és hogy mennyire tudott örülni a nép. De most? Tehát ez így pontosan a Kossuth Rádió késő esti krónikája mellé való, és ugye emlékezzenek vissza, akkor nem tette különbséget hétfők egyszerd a csütörtök péntek között, tehát hogy mondjuk pénteken, rosszul mondom, csütörtökön, ugye tennap csütörtök volt. Tegnap miért nem volt a Budapest parban ilyen esemény? Ezt valaki megkérdezhette volna tőlem, de ezt most én megkérdeztem önök helyett. Három percünk van, mert aztán itt ilyen szolgáltatások, egyebek vannak. Hogy lesznek-e hírek, ezt megbeszélem még a tudom Tudtommal nem. De most van nagyjából két és fél percünk. Ez a Budapest hozzá tartoz, izéhez tart, hogy a Budapest Parkban fogalmam sincs, hogy ilyenek korábban voltak-e. Mint tudjuk, Mándoki Lászlónak a sziget főszervezője, Gerendai Károly azért engedte át a helyszínt, mert ugye a szigetre akart menni, de a politikai felhangok miatt ezt így fogalmazta, meg Gerendai, ő a Budapest Parkot tartotta alkalmasnak. Most ez az esemény, ez a az izé. Vasárnap ez. Kivált bármilyen reakciót. Van rá kettő percük, ha nem, 9 óra után folytatom, figyelek, ha van mire. 061-489 0999 és 0630 677-1161 Vigyék hírét a spártaiaknak, hogy ismét van Kejfej Jancsi a 98.00-án minden reggel héttől, ameddig, de nem tovább, mint 10 óráig. Még 90 másodperc. Kívánok. Azt szeretném mondani, hogy kaptam a zenekartól a szokásos hírlevelet, amiben az volt, hogy a viagogót kerüljük, ne vásároljunk többet tőlük jegyeket. Szó volt erről a cégről. Nem Kicsodától éve. ne vásároljuk jegyeket? Viagogo. A Horváth Péter említette, hogy hogy becsapták a legutóbb. Hát ez lehetséges, én nem tudok róla semmit sem. Van itt valaki? Ő nem fél a sötétben Ő nem tart az állatok királyától Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem! Csak ez nem az, meg nem én Nem! Velem. Én visszaszámolok Száz Kilencvenkilenc Kilencvennyolc Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió a 98.00-án És interneten Ebből él egyébként a Kejfej Köszönöm az előző telefont, olvasom. Kedves közönségünk, így a Fesztivál zenekar honlapján. Kerüljék el a vásárlást a Viagogo oldalon. Többen is felhívták a figyelmünket arra, hogy a www.viagogo.comper.hu.comper.hu Weboldal az általunk kínált árak sokszorosáért árulják a Budapesti Fesztivál zenekar hangverseinek jegyeit. A fentemlített weboldalra semmilyen szerződéses kapcsolatban nem állunk, az utani árak meghatározására nincs befolyásunk, ne hagyják magukat megkárosítani, amennyiben jegyet szeretnének vásárolni konc koncertjeinkre, azt legetszerűben továbbra is a BFZ.hu oldalon keresztül tehetik meg online kezelési költség nélkül, vagy személyesen a Budapesti Fesztivál zenekar titkárságán és a helyszíni jegypénztáraban. Ha valaki egyéb iránt a viagogo elérhetőségéről tud nekem segítséget adni, valamit e-mailt küldhetnék, de hogy semmi kedvem, azt megköszönném. nem emlékszel, akkor is, tehát én... Nem morán, emlé emlékszem rá. Hát, hát figyelj, de ez, ez, egy, ez egy nemzetközi jegyüzércég, az egy hirdetés sok Egy A jegyüzércég, azzal meg... úvattal bányom, mert én a jegyüzér... Az én nevemben nyugodtan lehet mondani. Én Horváth Péter, ezt vállalom. Én, én ezt értem, fel. csak az a kérdés, hogy az összes szabályzatot elolvastad-e, ami egyébként arról szólna, hogy nekik jogúban áll ennyit meg ennyit felszámolni, mm. e, legfeljebb te lépre mentél, és nem voltál vele tisztában. Azért, ott... Biztos, hát nyilván ez az egész világon értékesíti egyeket. Itt arról van szó, hogy például a Robby Williams-szel tízezer fontos egyet húzezerért adtak, és most videk megnéztem múlt héten, amikor elmentél a strandferciválra, Ugye az a Márdiba az, ami 9990 fontos belépő jegyek voltak, hogy mennyi árulnának oda egy jegyet. Kereken 20 ezerért árultak volna ugyan oda jegyetők. Tehát olyan kezelési költségeket és áfákat számolnak föl, amiket nem szencek. Tehát hogy egy, logi, hogy egy 10 jegynő, hogyha egy tízezer fontos jegynyő, a fölszámolnak két kezelési költséget, semmi probléma nincs, ez természetes. De száz százalékot? És amikor én fölkerestem a Live Nation-on szóval a a Vilkaúsztaikat, mondtam, és neked nekem egy nagyon kedves levelet, hogyha hát sajnos nekik nem áll módjukban ezzel foglalkozni. Ugyanis ők zárójelben nagyon örülnek neki, hogyha tőlük akár akárkik jegyet, az mennyire adják. Mondom, ez olyan, mint amikor régen, ugye nagyjából egykorúak vagyunk, egy kicsit üdösebb vagyok nálad, a korvi moziban 4 forintos jegyeket a kártus című filmre 10 forintért árultak meg 8 forintért. Ért, értem a, a párhuzamot Péter, köszönöm szépen, de a kettő nem ugyanaz. Most írok éppen nekik. Értem. Van egy e-mail cím: press Aztán vagy előkerülnek, vagy sem. Minden esetre, ami a Fesztivál zenekart illeti, ők ezt komolyan vették. Szerintem jól tették. Tehát azon információk alapján, amivel én most rendelkezem, a viagógót én is elkerülném. Ott tartottunk, hogy a szurkolói falu a Budapest parkban, én azt gondolom, hogy ez agyvém. Tehát az, hogy... Én azt értem, tehát én megmondom önöknek, hogy mi az a tévedés minimális kockázatával, ami az MLS fejében jár. Az MLS fejében az jár, hogy egyáltalán a saját fejük és nem mások ajánlották nekik, hogy közösségi élményt kell létrehozni, és erre milyen mértékben felelhet meg a Magyarország-Portugália mérkőzés, különös tekintettel arra, hogyha arra eladták az összes jegyet a Grupa Marinába. Ez egy fontos kérdés, tehát hogyha nem adták volna el az összes jegyet, akkor ez nem biztos, hogy eszükbe jutott volna hozzá téve, hogy vajon mindazok, akik elmennek a Grupa Marénába, hogy azok halmazatilag mennyire fedik le azokat, akik egyébként napközben, családdal vagy anélkül el akarnának menni a Budapest-Barba. Hát ezzel kapcsolatban inkább átengedném a fejtegetés lehetőségét önöknek, mint magamnak. Annak idején, amikor megnyitották a Margész-szigeti atlétikai stadiont, ott lehetett érzékelni azt a fantasztikus érdeklődést, ami az emberekben ott volt az Európa-bajnoki csoportból, sejtőzői csoportból való túljutás után, hogy talán magána az európa bajnokságban is túljuthatunk a csoportunkból, és ha túljutunk, akkor ki tudja, hova vezethet az utunk, aminek végül is Belgium állt a útját. Belgium egyébként operett vagy a Belgium nem Operatország. Ez volt az első ilyen félreérthető, vagy nem félreérthető kibeszélése aki egy fejjöncsénak, de vállalom. Ha másért nem, mert most onnan jöttem haza. Voltam Franciaországban is, de azt nem mondták Operatországnak. De lehetséges is egész Nyugat-Európa egyébként egy nagy operat. De hogyha egyébként Hollandia Operatország, akkor Magyarország mi? Tehát mi opera vagyunk, vagy szinfónia? Tehát hogyha maradunk a képes beszédnél most fel nem hívom a dajcsot. De akkor Magyarország egyébként műfajilag micsoda? Elégia? Óda? Mi a frászkonyó? Valaki segítsen nekem, még miatt Orbán Vitor személyesen fog letolni amiatt, mert én a nemzet érzelmeket nem tartom tiszteletben. De az, hogy most vasárnap van egy ilyen, de hozzáteszem azt tudják, hogy ha vasárnap van ilyen, és annak idén nem vasárnap nyitották ki a Margitszigeti Atlétikai Stadiont, hanem azt hiszem, hogy mindegyik mérkőzésre. Nem voltam itthon, nem emlékszem pontosan, de nem tette különbséget hétfőkkel, Szed a csütörtök a szombat és vasárnap között, emlékezetem szerint. De az, hogy most a tegnapi mérkőzés kapcsán nincs Budapest Park, vasárnap pedig van, hát nézzék, és akkor nem beszéltem még az 500 forintról, amit ugye Gril Grilus Vilmosnak kell kifizetni, vagy ki tudja, kinek kell kifizetni, de délőtt egyik 500 forint van, utána pedig ingyenes. Magyarország apróban... Üdvözlöm, én azt gondolom, hogy ugye tegnap azért nem volt nem nyitották ezt a Budapest parkos turkolói falut, mert hát nem tudom, lehet, hogy elfogyott az egy, de nem volt akkora érdeklődés, mint a Magyar az összesség elfogyott tegnapra is de hát lehet, de nem, biztos, hogy nem lett volt akkora érdeklődés, mint a Magyar Kortigára. De ez nem hajárdál előrángató, tehát akik elmennek a mérkőzésen, nem azok szoktak elmenni egyébként, vagy családi programokra, meg ne felejts el, annak idején családi programok, emlékezetem szerint a Margit-szigeti stadionban nem voltak. Lassan egy fesztivált fognak majd rendezni egy-egy selejtező mérkőzés elé után, ami egyébként Magyarországra jellemző lesz, de egyébként konkrét a nagyrém. É, értem, de én azt gondolom, hogy biztos sokan vannak úgy, akik lemaradtak a, a jegyről, ak ki akartak volna menni családba a gyerekekkel. Oké, de van, de azok miért mennek el. Azok Quillusville most miért akarják megnézni délölt? Azt nem tudom, azt látja, nem tudom, de, de hogy az esti meccsel szerintem biztos mennek sokan, akik lemaradtak a meccsről. Mégis közösségi élmény, sokan együtt nézünk meccset, az más, mint ott van a tévé előtt. Én erről, erről azt gondolom, az, hogy először Rézuszíl, most miért kerül annyit össze a forintba, meg hogy ki fog oda menni, megnézni, abban vannak nekem is. Vannak annak ételem, idején, amikor az volt az Európa -bajnoki, voltak az Európa-bajnoki mérkőzések, akkor kinyitották a margis szigeti stadiont, előtte emlékezetem szerint nem. Az önvéleménye szerint az most egy jó ötlet, hogy azon, annak a sikerén felbuzdulva most, vasárnap ezt megjátsszek? <tos> Szerintem nem rossz ötlet, de abban igazat adok, hogy ez a délelőtti bontkutás, nem biztos, hogy kellene. Oké, de nem gondolja, hogy devalválja a múltot? Lehet, lehet, nem tudom. Nyilván egyébként a Budapest, vagy mi ez a Margit-szigeti Atlétikai Stadionban jóval sok néző vagy érdeklődőfér oda. Mint a Ide is viszont bár... nem hiszem, hogy a kettő befogadó képessége között akkora különbség van. Hozzátéve, a hogy maga a helyszínválasztás is nagyon érdekes, mert hogy a, a Margit-szigeti atlétikai stadion, az tudom, ismereteim szerint, hogy magánintéz, vagy egy, az egy közintézmény, a Budapest park pedig nem, a sziget érdekeltség. Igen, tudom, Gerenda úr, igen, nem, nem tudom, lehet, hogy ez is benne van, hogy, hogy... Nem, nem, nem tudom, de szerintem ez, ez estére nem rossz ötlet, hogy tényleg pillanatok alatt elkapkodták a jegyet, aki nem tud meccse menni, az, az, az tudjon itt szurkolni. De mi a tétje? tétje, de könyörgöm, ott volt tétje, itt mi a tétje a Magyarország-Portugália mérkőzésnek? Hát semmi, napjából semmi, hát hogy nyilván a meccs a magyaroknak, magyar, magyar fotistáknak, de akkor, akkor miért karabban. nincsen a városban szanasszét, rengeteg kivetítő, és oda mennek az emberek, ahova akarnak? Jó kérdés. Nyilván van sok helyen meccsnédés, Drucker kocsmákban, meg ilyesmi. Lehet, hogy feltívta volna azokat az érdeklődőket, akik most esetleg elmennek a... a budapest Szerintem ez egy olyan hullámnak a meglovaglása, amilyen hullám nincs. Hozzátéve, hogy attól persze lehet, hogy össze fognak jönni 500-en, 2000 3000-en, de ebben együtt ez a véleményem. De Köszönöm szépen, hogy telefonáltam. Meghallgatom szívesen mások véleményét is. 0630 677 1161, valamint 061 489 099 és nagyon rossz a rövidesen ezt a mostani eseményt össze fogom kötni egy másik eseménnyel, aminek semmi köze nincs ehhez, és amit el fogok kötni, ez egy tízes skálán tízesre lesz demagógia. Jó reggőt! Jó Gábor! Szia Gábor! Én tegnap voltam a Budapest Parkban, a kis tehénkoncerten, és a balalsó sarokban, ahogy bejövünk a bejáraton, ott volt egy ilyen kis szurkolói falucska. Egy nagy kivetítővel, egy ilyen kis elkerített részen. Hát lehetett ott szurkolni már tegnap is. De nem szó... tudom, ez a ez milyen lesz. Hogy ezt, de ezt valamiért nem, nem, nem hirdették, vagy legalábbis én nem tudok hát Ez az, az, az, az csak úgy mellesleg ott volt szerintem. Szerintem a koncert alatt nem nézte az senki. Mint ahogy egyébként, ugye volt már olyan volt fesztiválos esemény, ahol érintett volt, hogy ez most Európa bajnokság, világbajnokság vagy más volt, azt nem tudom, de azt tudom, hogy én sokszor voltam fesztiválokon, és hogy tét meccsek voltak. Volt együttes, amely később lépett fel, mert a backstage-ben a mérkőzést nézték. Hát meg volt, hogy mi is néztünk együtt meccset. Olyan is volt. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést. És akkor egyúttal el kell, hogy mondjam, de ez most nagyon demagú. Ugye én az MLS-re több szempontból nagyon orrolok, de most nincs összefüggés. Nyílt összefüggés nincs. Ha valaki elmeséli nekem azt, jobban esne. De még egyszer mondom, tízes kállán tízesre vagyok demagóg. Egy dologban nekem tartozik az MLS- egy visszahívással. Illetek tartozna, ha történt volna valami. Visszaemlékeznek arra, hogy én Napokon keresztül, mivel foglalkoztam augusztus elején, az még a felkelt Jancsi volt, és nem a kejfel Jancsi, de ebből a szempontból közömbös. És még egyszer mondom, és utoljára, amit most csinálok, az demagógia. Nem mondom, hogy vállalom, mert vállalom. Büszke nem vagyok rá. Én ezt a szurkolói falut a Budapest parkban konkrét ajdrébnak tartom, ha másért nem, akkor Rillus villamos miatt. De untig elégez nekem ehhoz hegedűs herrikkel együtt és ahogy van értem, megpróbálják szerintem vagy de visszaemlékeznek arra hogy mivel foglalkoztam én napokon keresztül és hogy ez a történet hova jutott vagy hova nem jutott 061 489 0999 és 371161 és hogy egyik szavammal a másikban belene öltsek nagyon. Ne felejtsék, hogy a Magyar Úrszó Szövetséggel kapcsolatban még volt egy kérdésem. Ha azt kérdezik, hogy véletlene az, hogy ma reggel fél év után először, bárma ma péntek van, jövő éteni, ilyenkor már is tudnék végig pofázni, mert fél 8-kor már Navras és Tibor lesz. Szóval, hogy... Mi volt augusztusban? Aminek kapcsán én ezen Van még egy máv történet is, aminek utána kell mennem. Van számtalan a 489 0999 és 063677161. Gyüreged. És a futballbíró haláláról volt A futballbíró haláláról volt szó. Szóval, uh, ha egy kicsit lehalkítanál a készüléket, azt megköszönöm. Ami a fejben megmaradt, elmondja nekem, hogy mi maradt önben meg? Hát az, hogy először az emel belevőség... lesz a magát a történetet legyen meséje, hogy mire emlékszik. Hát egy, teszt, egy tesztfutás közben meghalt egy futballbíró. Így van. Nagy hőség volt. Sokan állították, hogy nem kellett volna akkor testelni. Később az emelet azt mondta, hogy ők nem értik magukat felelősnek. Csányi viszont azt mondta, hogy ezt ki kell jobban vizsgálni, újabb vizsgálatot kiért, én eddig tudom. Köszönöm szépen. Ez is untig elegendő, de akkor nézzük pontosan. Annak idején a MLS szurkolói kártyáját kiváltoztam, mert mondták, hogy könnyebb úgy meccsre járni, meg érsük, meg akkor volt a fradinális, nál és az idegenbeirő meccsre a szurkolói kártyával be tudtam menni hazai szektorba és nem feltétlenül akartam mindig a fradi táboron. De mindegy, a lényeg, hogy kaptam nem olyan rég egy e mailt tőlük, hogy lejár, nem tudom, egy-két héten belül a, a szurkolói kártyám. Olyat nevettem, miért lejár, hát mi, mi, mi történt, hogy, hogy miért megújítam. Nem így. Fogalmam nincs, ezzel a Winter montana valószínűleg nyitott kapukat döntögetne. Nálam se zártak. Visszatérek oda. Köszönöm szépen, hogy hívott, ahol tartottunk. 2017. augusztus 4-e. az országos hőségre alatt futottak a borcsodi játékvezetők. A Kurvai Zoltán Márkus Tamás kettős vezette bizottság most emberáldozatot is követelt, ugye focibíró.hu. Az extrém melegben egy megyei hármas játékvezető rosszul lett, és sajnos elhújt a játékvezető kolléga 11.30-tól futott az előírásoknak megfelelően. És aztán tovább, és tovább. Kérdéseket tettek föl, amire nem kaptak választ. Nézzük, hogy írt erről a blikk. A Borsodabai Zemplén futballjátékvezető igazgatósága mit sem törődött a napok óta tartó hűségriadóval, pénteken fizikai tesztet rendelt el a focibíróktól, ami az 53 éves Komlósi Lajos életébe került. Több bíró is előre jelezte, hogy nem ideálisak az időjárási körülmények egy 2400 méteres futásos, a mentősök is elmondták, hogy nem ajánlatos 10 óra után fizikai terhelést végezni. A vezetők azonban így is rajtazállították a bírókat fél 12-kor köztük a megyei MB3-as keret közkedvelt játékvezetőjét is, aki gyekasan próbált helytállni. Lánya Olivia elmondás alapján Lajos rendszeresen jársportorvoshoz, ahol soha semmi baja nem volt. a szívének egyszerűen a salak fölött 53 fokos hőségben nem bírta az ekkora fizikai terhelést, Ez szintén bíró a borsnak, neve nincs kongó, 40 fok feletti hőségben tért fájdalmaira panaszkodva lassított, igyekezett erőt magán, mint hiába a térdét masszírozza összeesett és meghalt. A férfi néptelenséget kérték, mivel a megyei vezetők megtiltották nekik, hogy szóba a sajtóval, a Magyar Láddolgó Szövetség vizsgálódik az ügyben, nem emlékszem pontosan, ez vagy egy csütörtöki, vagy egy pénteki történet volt. Most a focibíró.hu-ról különösebben hosszan nem beszélnék. Elmondom, hogy vasárnap, vasárnap a Magyar Labdarúgó Szövetség megdöbbenve értesült a pénteken Miskolcon elhújt 54 éves amatőr játékvezető Honlossila és halálának híréről. A Szövetség a labdarúgó közösség nevében együttérzését és részét fejezi fejezik ki a sportember családjának, barátainak és kollégáinak. Az MLS a Borsodakba, hogy az Emlémei Igazgatóság tájékoztatását kérje a tragikus haláleset körülményének tisztázása érdekében. Képzeljék el, hétfőre már tisztázták, és azért ez egy titka gyors dolog volt. Az MLSZ az egész Magyar labdarúgó közösség nevében együttérzését és részvétét fejezi ki a sportember családjának, barátainak, kollégáinak és a Borsodabói-Zemplén megyei valamennyi sportszerető polgárának a tagikus halását. Tehát követően az MLSZ a Borsodabói-Zemplén igazgatóság tájékoztatását kérte a sportközvelejűen megrázó halását körülmények tisztázása érdekében. A jelentés elkészült tehát péntek, szombat, vasárnap és hétfőn. 72 óra. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő ezt 20-36-kor adták ki, akkor egyéb -e négy nap az már négyszor az mennyi, az 96. Az eme de a bősödből is emléti, hogy egy igazgatóságának vezető bizottságától, vagy a, a 2010-18-ban. Népé úgy határozott az összes borsodi játékvezetőnek egy közös tesztet és tábor szervez, azonos bambam. -bam. A játékvezető bizottság a tábor tervezett időpontjáról 2017. június 19-én döntött, a szervezés ekkor indult. A fizikai elméti elméleti tesztek törödröm, törödröm, törödröm, A teszt előtt minden játékvezető köteles volt bemutatni, illetve leadni az érvényes sportorvosi engedélyét. Komlósi Lajos érvényes sportorvosi engedélye rendelkezett, amit az előíráson megfelelően be is mutatott. A játékvezető a 2017 tavaszidénjén sérülés jelentett nem vezetett mérkőzés elmondása szerint térdműtéten esett át. A fizikai test a kiadott tervezetnek megfelelő és időpontokban került megrendezésre reggel 7 és 12 óra között a felmérés reggel fél 8 22 fokban kezdődött, az utolsó csoport 33 fokban futott. A szervezők minden futam előtt szóban felhívták valamennyi résztvevő figyelmét arra, hogy a melegre volt tekintetve, vagy bármely más egészség jobban lehetősége van elhalasztani vagy megszakítani a tesztet, és egy későbbi időpontban teljesíteni a távot. Egy játékvezető értés ez a lehetőség, de neve véletlen sincs. Az utolsó csoport számára, amelyben komolós Lajos és állt a legkisebb terhelés jelentő 2400 méteres, 6400 méteres folyamatos szintidő nélküli futás volt előírva, Kolos Lajos. az előírt teszt utolsó fázisában a futását megszakította tért fájdalomra hivatkozva. Őt a jelenlévő egészségügyi személyzet azonnal ellátásba részesítette, azonban állapota romosan romlott, és a helyszínen lévő szakemberek, illetve kérkező mentek minden erőfeszítésük ellenére sem tudták az életét megmenteni. A fentiek alapján megállapítható, hogy a JB megyei munkatársai és elvárható alapossággal és körültekintéssel szervezték meg, és bonyolították le a szakmai programot. Az MLS és a Borsodabói Zembré megyei igazgatóság osztozik elhúnyt hozzátartózóinak fájdalmában komlós és családjának erkölcsi és anyagi támogatást nyújt. Hát nézzék, hogy a temetéshez hozzájárultak vagy semmi, hogy a komlósi urat nem sokkal ezt követően eltemették, de hogy milyen erkölcsi támogatást nyújtanak nekik, hát erről elképzelésem sincs, és ugye miután Ugye történtek események, ezt nem is volt kitől megkérdeznem, ezt senkinek nem tűnt fel rajtam kívül, de különösebb büszke nem vagyok, de hogy egy halott játékvezetőnek, akivel kapcsolatban nincs erkölcsi felelőssége az MLS-nek milyen erkölcsi segítségnyújtással él az elhunyt családja iránt. Hát ez, ez egész egyszerűen, tehát komolyan mondom, hogyha ezt annyi ideig élhetnék, amennyi idő alatt ezt meg lehet fejteni, én valószínűleg tovább élnek, mint 117 éve, 117 éve amit most éppen úgy határoztak meg, hogy az az emberi korhatár azon nem lehet túlnyújtózkodni. Képzeljék el! Ami hétfőn fél nyolckor, vagy nyolc óra után így döntött az MLS. egyszer csak Csányi Sándor valamire rájött... Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke nem fogadta el a múlt pénteken Miskolcon 54 éves korában tragikus hirtelességgel elhújt Konglós Lajos amatóri játékvezet ügyében elkészült jelentést, és felkért a szövetség felügyelő bizottságát, hogy az orvosi bizottság bevonásával, folytassa a vizsgálatot, és az esetleges felelősség megállapítása céljában készítsen új az eset minden körülményét alaposan mérlegelő jelentés, ez augusztus 8-a. oké rendben van, ugye mindenre 30 nap a a szeptember -e van, tehát ezt elvileg majd 8-án, nem sokkal a Navracis után Sipos Jenőtől ...hetném. Senki, senki ez ige a világen, az elmég, elmúlt időben, tudtam, a Konglósi története felül nem érdeklődött. A felügyelő bizottság egyébként elnök Kecskés László, tagok Cégma József, Demeg Jancsurák, István doktor, Paptibor, Varga Balázs, Várnai Rupert, és titkár doktor Zelei János Tamás volt, van. Még egyszer mondom, nagyon demagóg volt ennek a két hírnek az összekötése. Ez a Szurkolói falu, és Konglósi Lajos halálának egyelőre tisztázatlan körülményei. minden Ha lesz valaki, aki nem száll erre a témáról, az én vagyok. Bevárom szeptember 8-át, hogy mi a frászkúnyónak várom be, nem tudom, de tételezzük fel, hogy lassú bízpartot most adok egy esélyt. Végül is azt mondtam, hogy nem ott folytatom a alapba hagyom. 061 489 0999 és 0636771161. Attól, mert a Kejfejancsi 10 óráig tarthat, nem biztos, hogy mindig el fog tartani tízig. Azt kérdeztem önöktől, hogy valaki megtalálta-e azt, hogy milyen esemény lesz a Magyar Újszó hollapján, hogy milyen közgyűlés lesz ma és milyen témában, és valaki, ha megtalálta azért, ha meg nem találta meg, akkor attól teljesen függetlenül elmondaná-e azt úgy, kontextusába ágyazva, hogy ami ma lesz szeptember 1-én a Magyar Húszó Szövetségben, az mi a frázkonyhó lesz? Figyelek, a van mire. 061-489-0999- és 0630 Ezt a zenét lecserélem. De most már az utolsó rúgam, mert tényleg elfáradtam. Régen csináltam kejfejensit. Ha van. Én el nem mondom, hogy mi lesz ma a Magyar Russzó Szövetségben. Önöket nem érdekli, akkor én annyit vállaltam. És összefullalni se fogom a mai műsort, hogy eddig se szoktam. Együtt önök is elfáradtak, vagy nincs már itt senki. Bármilyen egyéb témában is beletelefonálni. A pontos idő fél tíz óra van, ma 2017. szeptember elsője van, és nekiálltam a nagy menetelésnek, hogy mennyi ideig tart, a jó Isten jobban tudja nálam. Elvégre ember tervez. telefonának el fogok köszönni. Más is érzékelte a kiadásokat. A tapasztalatok begyűjtésére két hetes szándok, tehát 8.-15-én húzok egy vonalat. <Sessz> Münter mondta Zsolt az alábbiakat, írta a Fókusznak és mindenki másnak. Ha a társasági szerződés alapján támad az UTE, akkor bíróság megállapítja a jogsértés, kötelezi a tagokat, hogy hívjanak össze taggyűlés, döntsenek. Ha akint döntenek, hogy nem változtatnak, mert nincs százszázalékos döntés és mégis új címet használ, akkor kéri a bíróságtól, tilts el a jogsértő gyakorlatól az FC-t. Ha az SCS nem teszi meg, akkor 100.000 forinttól 1 millió forintig sújtható pont, és közben 2025 írunk. Ezért próbált az út egy gyorsabb, de sokkal bizonytalabb utat, és még ezután is nyitva áll a végeláthatatlan cégjogi per írja, e-mailjében Winter Manter Zsolt, Újpest polgármestere. Köszönöm szépen! 061 489 099 9 és 06 ma a 2017. szeptember 1-én 9 óra 34 perckor először. 1 0 Ma 2017. szeptember 1-én 9 óra 34 perc változatlanul Másodszor A hétfőn találkozunk, ma szeptember elsője van, akkor hétfőn 4 lesz. Második a szombat, harmadik a vasárnap 4 hétfő. Jó reggelt! Szép öreggelt kívánok, soha nem tudok, a Jó reggelt, édesem! Tudja, hogy milyen sokat gondolok magukra? Én is önöde. De nagyon sokat, és... tehát nem is sejti, nem csak magára, meg a férjére, de időnként a lányára is, hogy mi van magukkal, és ahányszor bemegyek a Montparkba, önök Montpark és hallanak, pontosan látom azt a széket, ahol ülünk. Azt a lócát nevezzem inkább annak. Jó. Hogy van? Véletlenül találtam. véletlenül találtam meg ezt a civil rádiót. De azt már, az amikor... azt hogyan van, amikor az ember véletlenül megtalálja a civil rádiót? Hát azért, mert már érdeklődtünk, hogy nem tudjuk, hogy önnel mi van, és fogtam is, hogy az internet az nagy csodákkal képes rámentem az ön oldalára, és ott ott nagy egy szívidációt. Tudja, majd szeretlek magának valamit, mert én magát nagyon szeretem, ezt nem kell, hogy mindenki tudja, de a férjét is nagyon szeretem. Maguk, tehát maguk be vannak írva a Kejfei Jancsi aranykönyvébe, hogy én tegnap előtt Belgiumban valamikor este, vagy napközben, de szerintem inkább este, felírtam a hollapomra, hogy még egyszer nekifutok a Kejfei Ancsin Elsőjén, aztán negyed órával később, talán amiatt, mert senki nem reagált rá, talán amiatt, mert azt gondoltam, hogy ez így nem méltó, töröltem. És úgy örülök annak, hogy töröltem, mert valahogy olyan szoborúan... Tehát azt gondoltam, tehát a régi én nem azt mondta, hogy negyed óra alatt 50 ezer embernek kellett volna azt mondani, hogy jaj, de jó vagy borzasztó, és aztán én negyed óra után töröltem, és soha többet nem is éreztem késztetést az iránt, hogy ezt beírjam. Mit csinálnak most éppen? Jó, jó időben, jó helyen. A jelen pillanatban már semmit, túl vagyunk egy elég fontos időszakon, 5 hónapig a lányunk. Sajnos volt egy balesete, üntét, stb. Természetesen ugye lovagol, és eltölt a lába, de műteni kellett implantátom, stb. De már túl vagyunk rajta, és mindenki jól van. Ugye a hallgatók nem feltétlenül tudják, de olyasmit ugye nem mondjon, amit ügyvédje is jelenlétében nem mondana. Most már az egész család külföldön, ugye? Hát nem az egész Igen. család, de, de önök hárman külföldön. Mi hárman külföldön? Talán egy országban, ha emlékezetem nem csal. Kémmel, én kémmel, én kémmel. Én Tőlünk nem sokra a nyugatra. Így van. Ugyanazzal foglalkoznak önök, mint eddig? Ugyanazzal foglalkoznak. Mennyire súlyos volt a lánya balesete? A um, háromszoros látszajtőése. Ugyan én sose lovagoltam, de ilyenkor ugye azt szokták, mondani, hogy a ló sose tehet róla. A ló Mi? nem tehet róla, és a lányom sem tehetett róla, sajnos itt a talaj, a mert nem a lódokta le, hanem ahogy leszállt a lóról, a talaj önnek semmit nem, se, nem hogy még éjszakos a talaj, ez azt jelenti, hogy télen, nyáról lehet használni, ugye lovaglásra, és ezért rosszul lépett, Aláfordult a lába, nem ez volt a probléma. Közben amikor fordulnak ugye műhívát, két hétig nem vették észre, hogy törött a lába. Három, három helyen. Áu. És ezért egy nagy volt, két implantátum és egy csontpótlás, amit a csípőjön Jó, ugye most megvádolnak azzal, hogy különbséget teszek a nemek között, de ettől teljesen függetlenül, vagy nem teljesen függetlenül, ez maradéktalanul tud gyógyulni? maradéktalanul tudja, hogy gyógyulni, még egy műtét vár rá. Az az embert lelkileg vagy fizikailag ö, izé, veszi jobban igénybe most a lányáról beszélek? Mind a kettő. Mind a, kettő. A, családja a, ott, nagyon... a családja meg ott ül az ágyszélen? Nem, nem, azért ő egy kicsit határozottabb is, de azért ott voltunk mellette, mert volt egy depressziós időszak, amikor 8-7 fekrőgif volt. Egy egészen alávaló kérdés, hogy ez anyagilag mennyire viseli meg a családot? Azt is kérdezhetné, mm. hogy ebből mit vállal át a biztosító? nézőpontkérdése. kérdése. Teljes mértékben átvállal a biztosító mindent. És a munkahely is átvállal minden, teljes, teljes körülsítetőt, hogy is fogalmazza. a... lánya mikor ül vissza alóra? Nem Már erre, vissza. egy másikra. Tessék! Már visszaült. Már visszaült. Persze. Szülök hogy vannak? Személyek kérdezik, ön lánya hogy van. Az én lányom ragyogóan, tudtommal ragyogóan. Tehát ha valaki jól tud lenni, az a lányom. Páratlanul jó. Különböző férfi ismerősei felhívják a figyelmemet, az enyémet arra, hogy mikor lesz itthon petmeteni koncert. Figyeljen, lassan úgy érzem magam, mint a saját magam öreg apja. Önök hogy vannak? Azt mondja meg még drága Zsóka. Mi nagyon jól vagyunk, köszönöm szépen, és azért majd egy rövid találkozást azért, hogyha majd az ideje legezi, megejtünk, ha ott van. Az én időmből mindig fog önökre telni. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Köszönöm szépen, szép napot. Gyógyulást, viszont Hát, most már kitartok 57-ig. Ezt még egyszer újra kell indítani, ez 14 perc, ez még csak 55 Ugye ja, most a visszaszámolás is újra kezdődik, ez a 0630 meg többi. Úgyhogy most nem is kezdem el csak mondom a számokat 061 és hat, 06 Mindazonáltal nem teszek ígéretet arra, hogy minden nap tízig fog tartani a műsor De rajtam múlik minden reggel itt leszek legközelebb, hosszabb kihagyásra október végén és november elején kerül sor belejöttem az utazásba ránéztem a naptárra elgondolkodtam mennyi a hátra mennyi ideig folytathatom. 01 8, 9, 0 99, és 0637 1, 16 bármilyen témában. Mindjárt 9 óra 43 lesz, és akkor újra indítom ezt. A petmetenit, ami zárószám, bár régen talán a Last Train Home volt a zárószám, de ez most valamiért nincs nálam. szó szövetségügyében még tartoznak egy telefonnal de ami önöknek nem fontos nézzék, én jelentettem az árbockos árból én elmondtam nincs szükség további mondatokra akkor nem lesznek további mondatok meg nem kicsit fáradtam el tudják, ezt így kezdeni nem evidencia és erről sokat tudnák önöknek mesélni, ha akarnák. De ma nem akarnák. Ki tudja, talán majd hétfőn. Bár minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Egy perc múlva, tíz lesz, én nem koptatom többet a számot, gmail.com ha nem telefonálnak, ha telefonálnak 9 óra 57-ig 0 6, 1 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6 1, csak közben nyújtózkodta egyet. Megnézem, hogy van a dollár és az euró. Jobban vannak-e, mint én? Valami tollat itt. Utcai váltókról van szó. Az utcai váltónál, az én kedvenc utcai váltónál az eurót megkapják 305 forint 85-ért, a dollárt pedig 258-90 ért. Nekem most csekoronát kell majd vásárolnom nagyobb mennyiségben. Természetesen a kfj arra is szolgál, hogy bármiről beszámoljanak, közúti helyzet, valamint hogy mi történt az országban vagy a világban. Ezért most ránézek. Ha -ha! A Demeter belépett az LMP frakcióba. Ezt megjósolták, szocialista ismerőseim. Megmondom őszintén, én nem vagyok egy Demeter Márta fen. És akkor nagyon én fejeztem ki magam. Észak-Koreában nagyszabású konfliktus lehet mondta a Putyin. Mindenkit tegye oda, akarja. Ami a Putyin Látogatás illeti, azt nem biztos, hogy el teljes mértékben, bár nem voltam ide haza, és akkor majdnem olyan, mint ha nem is történt volna. Ez a Debreceni Egyetemi Díszpolgárság azért egyezünk meg, hogy egy misét nem veres adrás vonatkozásában megér. Kettőt is. Pécsi polgármester, körül valami védőburok jött létre. Biztos Orbán Viktortól védik, aki ma megy oda, ha ma megy oda. És hogy a migránsok miatt nem lesznek majd büfékocsik a mávnál, nézzék! Ha egyszer véget ér a kejfeje, én azt is a migránsokra fogom. Úgyhogy utoljára 0614890999 és 063677161 egy köszönök. 9 óra 47 perc van. Ez még 10 percig tart. Tehát 10 percig itt ülök, ha telefonálnak, reagálok rá. Ha nem, akkor kívánom a legjobbakat. De ez egyébként egy órával ezelőtt is így volt. pont, fialajanos gmail.com. Ha most azt mondom, hogy viszonthallásra, az egy 10 perccel későbbi viszonthallásának a megelőlegezése. Én, én, én, én, én, én, én, én, én tudom, hogy azt fogod mondani a végén, hogy nem érdekel Hajdu Péter-téged, de egy meglepően objektív beszélgetés, vagy intervam vele a 24 pontban. Figyelj, ezt elolvastam, látom. én attól úgy hánytam, ahogy van. Figyelj, ez a Hajdu Péter, nehogy már azt gondolja, hogy Isten és Német Sándor után ő a harmadik. Isten jó, van, jól... Német Sándor, jó, ebbe most nem menjünk én bele. De jól látja a helyzetet, én csak azt mondani, hogy a, a mi a jövő. És hogy a Hajdu Péter, mit lát jól? Hajdu Péter Dold. azt látja jól, hogy a legkülönbözőbb seggekben tudod egyébként elvesni ezt a tévedés maximális kockázatával mondom, és az, hogy te egyáltalán szúra érdemesnek találod, az valami olyan méltatlanság a mai műsorhoz képes. Péter, figyelj, ez a műsor arról szól, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Felejtsük el a seg... Tényleg. Felejtsük el ezt a seg... Tényleg, kijöttem a sodromból. Ha azt kérdez, Hajdu Pétert, hogyha a helyé lehet kezelni, én Hajdu Péterről azt gondolom, hogy egy nagyon tehetséges, hentes és mészáros. De a michelangelo és a... értik már az a tény, hogy a Friedrichusnak ő volt a producere, már ebben van valami borzalom. Én a Friedrichus mint embert lassan kinemállhatom de a tehetségét illeti a soha a büdös életben nem vitattam el. És azt sem vitatom, hogy Hajdó Péter majdnem olyan tehetséges, mint az osztályfőnök, aki az egyik legjobb gyártásvezetője az országnak. De a gyártásvezetőknek a hozzáférhetőségét a puskákhoz azért azt azért és férhetés elkerülése véget nem azért mondom ezt, mert én saját magamat előre valóbbnak tartom. Ebben a történetben én egyáltalán nem szerepelek. Azért vagyok alapvetően a horvát kapcsán meg, meglepve, Péter, azért, mert annyit jársz külföldre, és annyit tudod a saját fejedet kiszellőztetni, hogy abban hogyan lehet mégis például Hajdu Péter kapcsán ilyen áporodottság, már elnézést kérek. Ez ugyanaz a dolog, Péter, mint amikor minden telefonod kapcsán megemlíted, hogy te jobboldali szavazó vagy. Mennyiben érdekes ez? Hajdu Péter előretörése az ATV-ben, ez egy szimptomatikus jelenség, és ezt annak dacára mondom, hogy szeretnék két hét múlva Róna Jegonnal találkozni, ahol szeretném népszerűsíteni ezt a műsort. Ígéretem is van rá, de attól én még pörös számra nem fogok lakatot tenni. Van még 160 másodperc, valaki ezügyben akar megszólalni, most, hogy így hirtelen felemeltem a hangomat, vagy sem? Végre ilyenkor özön a telefonom meg végre valami olyan téma, amiben aztán szabadon lehet a fiala, és elrugaszkodott a valóság talajáról. Még 130 másodperc 06 148 és 9999 06 3677 1161 Ne felejtsék a tévedés kockázatát, mondtam, és még egyszer mondom, Hajdu Péter a maga nemében egy ritka tehetség, de Mozartok mellett egy Salieri. senki. Csalódtam önökben. Régen, régen, végre azt mondták, hogy hú, hát bár most kezdődött volna a műsor. 90. És akkor már még egy mondat, hogyha itt tartunk. A magyar média tökéletes szerep és iránytévesztése az amilyen beszélgetés így készülhetett, mert ez, ugye, azt is mondhatná a 24.hu, hogy mi megmutattuk, de hát László Pál ezügyben, szóval én kielemezném ezt a riportot, ha lenne rá igény. És nem a riport alany oldaláról. 50. Csak hogy valamit mutassak itt a körmeimről, hogy azért valamelyes még megvannak. Ha nem csattantam volna föl, akkor nem is élettem volna. É. És ne légy elégedett, Péter, hogy te előre megmondtad.